Кокорно-мушна ключа, двигателят се запали, но пултът за управление остана безжизнен. Пит знаеше, че заради рашмур ефекта на колата е безсмислено да спори с нея. Е, добре, разрешавам да караш ти, обяви той, опитвайки да запази достоинство, доколкото бе възможно, щом толкова настояваш. Вероятно пък ще объркаш всичко, както правиш винаги, когато аз не се чувствам добре. Той допълзе до задната седалка и се просна върху нея.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 Но е ясно, че ти не ме харесваш. Той не изглеждаше притеснен, просто като клен не би могъл да се притесни от подобно нещо, нека да отидем някъде и да видим дали ще имаме долна черта късмет долна черта. Той млъкна, защото в стаята влезе В. Джейн Блау простена, обличайки палтото си, вижте, то се опитва да изглежда дружелюбно. Те винаги постъпва така, тя отстъпи назад, понадалеч от въга. Джак Буау, нейният съпруг.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 Как може долна черта ти и долна черта още да не го знаеш? То го знае, каза Силва Нусенкста. Просто не му харесва да мисли за това. Добре, време е въговете да приемат фактите, обяви Джак Буао. Ние не ги харесваме и това е. Хайде, обърна се към жена си, да си вървим в къщи. Той нетърпеливо направи на Джин знак с ръка да го последва. Останалите членове на групата излязоха след тях и тръгнаха надолу по предните стълби на сградата, към колите си.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 Тя я е накаса и я хвърли в отвора за отпадъци на колата, където хартията моментално се превърна в пепел. Подяволите, помисли си тя тъжно, но какво друго можех да очаквам. Колата се издигна над земята и полетя към къщата и в Лос-Анджелис. Прекалено рано е да се каже дали ще имам късмет с клем, осъзна Фрея. И явно беше така, тази мисъл я успокои, още седмица или две и нещата ще тяха да станат поясни.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 Пит и аз. Въпреки чувствата, които изпитваме един към друг. Внезапно радиото в колата и се включи и тя чу емоционално обращение на групата в Онтарио, Канада, излъчвано по всички частоти. Ние сме, бордей, крушата и книгата, обяви ликуващ мъжки глас, тази вечер в 10 часа ни с походи долна черта късмет долна черта. Една от жените в нашата група, мисис Дон Палмър, стисна се зъби своята заекова хартия без особени надежди за успех, но...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 Винаги можеше да прибегне до фенобарбитал, но това щеше да го направи неден способен на следващия ден. Скуполамин хидробромид струваше си да опита, или, помисли си той, мога да пробвам нещо още посилно. Мфитал, три капсули от него, и няма да се събудя никога. И то не защото е кой знае колко силно лекарство. Просто, докато размишляваше, сипа капсулите в бланта си, никой няма да се обеспокои за мен, никой няма да ми попречи. Мистер Гърдън, каза аптечката, заради вашето състояние ще се наложи да се свърже с доктор Маки от Солт Лейк Сити. Нищо му няма на състоянието ми. Отвърна пит и по-бърза да остави капсулите обратно на дъното на аптечката. Виждаш ли? Попита той след кратка пауза добави, това беше само за миг, механичен жест. Докъде го докарах, помисли си, да се оправдавам претрашмур ефекта на аптечката си.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 Ние можем да имаме връзка и извън играта, нали знаеш, каза Фрея. И друг път се е случвало, няма да е честно спрямо Клем. Пит смяташе Клем Гейнс за свой приятел. Поне за момента това наделяваше на чувствата му към Фрея. Освен това беше любопитен каква ще е бъдещата му съпруга. Рано или късно щеше да уцели тройката. Глава 2 на следващата сутрин Пит Гарден се събуди от толкова смайващи и невъзможни звуци, че скочи от леглото и застина заслушан.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 Поне не лично, но пристигна техен представител, под формата на хинкелово излъчване, и никакво количество от раздадените на гражданите на Калифорния Пушкима в минус 3 не можеше да се изправи срещу него и да го победи. Излъчването, изпратено от сателита, осъдча, си свърши работата и Съединените щати изгубиха войната. Разбира се, народен Китай не победи. Победител нямаше. С Божията благословия хинкеловото излъчване е обхвана целия свят.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 В края на краищата, в цяла Калифорния са останали по малко от 10 000 души. Той внимателно опля пушката обратно на стената. Във всеки случай оръжието не беше предназначено само за убиване на хора. Нейните мънички патрони с атомен заряд трябваше да пробиват бронята на съветските танкове Тъллън-90 и да ги изваждат от строя. Пит си спомни за учебните филми, които им прожектираше командването на 6 армия, и си помисли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 Когато се прибрах нощи в къщи, ме чакаше един брокер. Не ме питай как беше разбрал за резултата от играта, но знаеше. Някакъв много ловък дилър от източните щати, от асоциацията на Мак Пентлетън. Лоот изглеждаше гузен, долна черта, и ти им продаде Бъркли, долна черта. Пит не можеше да повярва. Това означаваше, че някой извън тяхната група беше успял да купи нещо в Калифорния. Защо го направи? Те ми дадоха в на Salt Лейк Сити.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 И той обяви, че Шилинг блъфира. По това време, Джо беше настойник на Нью Йорк и можеше да победи в играта, когато си поиска. Беше изключителна ядкост някой играч да обяви негов ход за блъф. Джо Шилинг вдигна огромната си рошева, обрасла с преда глава и го погледна. Настана тишина. Всички играчи чекаха. Наистина ли искате да видите картата, която изтеглих? Попита Джо Шилинг, да. Лъкман чакаше, неспособен да диша, белият дроб го заболя. Ако грешеше, ако картата наистина беше 8, Джоши Линк щеше да спечели отново и властта му над Нью Йорк щеше да се затвърди още повече. Изтеглих шестица, и изрече спокойно Джоши Линк. Той обърна картата си, беше блъфирал, Лъкман се бе оказал прав. И беше станал собственик на Нью Йорк. Котаракът върху бюрото му измърка, надявайки се да получи закуска.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 Искате ли да говорите лично с него, ако наистина е ясновидец, отвърна Лъкман, вече знае какво искам, така че няма нужда аз или който и да бил от друг да говори с него. Парадоксите на ясновидството винаги го бяха забавлявали, но също го отекчаваха. Изключи видеофона, Сид, и ако той не се появи тук, значи не е никак добър. Сид послушно натисна клавиша за изключване и екранът на видеофона изгъсна, но позволете ми да изтъкнат.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 Уолтер Лемингтон спечелил го е предишната нощ и веднага го е продал. А собственикът преди него се казва Питър Гардън. Няма да се изненедам ако този Питър Гардън в момента е бесен, или ще бъде съвсем скоро, когато разбере какво се е случило. Той вероятно се надява да си върне Бъркли, но никога няма да си го върне, добави на Лъкман, не и от мен. Възнамерявате ли да отидете на западното крайбрежие?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 Отвърна Лъкман сърдечно, ще ти напиша пергамент с златни букви и печат от червен восък, украсен с лентичка, Наистина ли? Сид го погледна недоверчиво. Лъкман се засмя, мисля, че малко церемонии ще ти харесат. Като долна черта пуба, долна черта в долна черта мика до долна черта звездитка. Негово величество почетният настойник на Нью-Йорк справо да определя големината на данъците.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 Има един човек, мислеше си Пит, докато напускаше апартамента в Сан Рафайл и бързаше към паркираната си кола, който би трябвало да знае за кого работи асоциацията на Мат Пентлетън. Струва си да отида до щата Нью-Мексико, до Албакърки, градът на полковник Киченър. Освен това искам да се поровя из музикалните плочи. Преди два дни беше получил писмо от Джоши Линг, на известния в света продавач на редки грамофонни плочи. Джом му пишеше, че обумът на Тито Скипа Звездичка, поръчан от Пит, най-накрая е намерен и го очаква в магазина, Звездичка Тито Скипа, 18881965, Велики италиански тенор. Бел, Прев, Добро утро, мистер Гърдън, каза колата, когато той отключи вратата, здрасти, разсеяно подхвърли Пит. От другата страна на улицата се приближиха двете деца, които беше чул порано сутринта.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 Той говори с ваговете за това и те се съгласиха да му ги изпратят. А вас не ви ли е страх от ваговете? Не. И двете деца заклатиха глави в знак на отрицание. Ние сме водили война с тях, напомни им той, но това е било много отдавна. Отговори момичето, наистина, съгласи се Пит. Е Аз одобрявам вашето отношение. Искаше му се и той да се отнася така към ваговете.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 В красивата й усмивка се долавяше ирония. Знаете ли, вие сте почти легенда за нас, обикновените жители на този район, мистер Гардън. Боже мой, та ние сега сигурно ще говорим цели седмици за срещата си с вас. Пик изобщо не можеше да разбере дали мисис Маклейн е искрена или язвителна. Въпреки думите й, тонът й оставаше безразличен. Това го разстрои и той се почувства объркан. Наистина ще се върна. Загубих бъркли.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 Когато ще стане това, и му провървя, той отгътна, на 4 май 2143 г. загинен настойник на име Уилям Ръст Лорънс, убит в автомобилна катастрофа в Аризона. Питна следи неговите владения и влезе в групата му, займайки неговото място в играта. Въговете, заклети комарджи, се отвръщаваха от причинно следствените връзки и страшно харесваха тази система за наследяване, основана на шанса.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 Защо? Защото е телепът. Джо Шилинг кражчисти част от масата в кухнята и извади две чаши с чупени дръжки. Китайски чай, може, кимна напит. Пратиха ми плочета с твоя долна черта Дон Паскуале долна черта звездичка каза Шилинг, докато наливаше чай от черно керамично канче арията на скипа. Да-дум, да-да-да. Жестоко парче звездичка опера от Дуницети Бел Прев.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 Чудак изрече Тихо Шилинг, яде кисело мляко и практикува йога. И поема витамин в големи количества, за увеличаване на потентността. Всичко му го доставям аз. Младежът каза, заеквайки, кажете ми, мистър Ше Шилинг, имате ли някакви плочи на Клаудия Муцио звездичка? Звездичка Клаудия Муцио, 18891936, италианска оперна певица, лирико-драматична сопрано, бел.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 Която да те ободрява. Която да те накара да забравиш за депресиите ти със склонност към самоубийство, в които непрекъснато изпадаш. Шилинг си изръбна от чая, а няколко капки изпръскаха червеникавата му гъста брада. Е. Какво ще кажеш? Или в момента пак си в депресия? Не. Отвърна Пит. Отпред, в магазина, високият слаб младеж промълви, мъм Шилинг. Може ли да чуя Юна в Фуртифа Лагрима звездичка в изпълнение на Джили звездичка-звездичка, звездичка-романс от второ действие, сцена втора на операта, любовен еликсир, от Доницети, Бел, Прев, звездичка-звездичка Бениамин от Джили, 1890-1957, Велики италиански тенор. Бел, Прев, разбира се, отговори Шилинг. Затананика си замислено, почесвайки се по бузата и каза.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 Сериозно ли говориш, зяпна го пит, но той те размаза. Партията му срещу тек се превърна в класика, просто лош късмет, каза Шилинг. Ако имах какво друго да заложа, ако можех да остана само още мъничко в играта, той се усмихна на накриво. Блъфът е завладяваща игра. Подобно на покера, тя е комбинация от майсторство и късмет. Можеш да загубиш от всеки и да победиш всеки. Аз загубих по случайност, заради една единствена грешка, или по-точно заради една щастлива догадка на Лъкман, не заради неговото майсторство, не, подяволите. Колкото съм добър аз, толкова и Лъкман е късметия. Трябва да ни викат майстора и късметията. Ако можех да платя залога и да започна отново, Джо Шилинг изведнаш изруга. Извинявай, аз ще ти платя залога, изрече внезапно Пит, съвсем импулсивно, не можеш да си го позволиш. Ще ти излезе скъпо, защото няма да започна да печеля веднага. Ще е необходимо време, за да може майсторството ми да наделяе над всякакви случайности от рода на онази, благодарение на която Лъкман ме изхвърли от играта. От предната част на магазина долетяха звуците на великолепния тенор на Джили. Шилинг млъкна за момент и се заслуша. От другата страна на масата неговия тедър Папагал с раздърпана перушина еор се размърда в клетката си, раздразнен от силния.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 После пак се обърна към Пит и каза «Великолепен запис! Трябва да го имаш в колекцията си! Не си падам по Джили!» Каза Пит. Той не пее, а рида е, според обичаите. Каза Шилинг раздразнено. Той е италианец, такава е традицията, а защо скипа не я спазва, скипа е самолук, възрази Шилинг. Високият слаб младеж тръгна към тях, хвана оплочата на Джили. Бъбих искал да я купя, мистър Шилинг. Ка колко струва? 125 долара, отвърна Шилинг. Възкликна на младежът мрачно. Но въпреки това извади портфейла си, след войната сваговете отцеляха много малко грамофони и плоти, обясни Шилинг, докато опаковаше покупката. В магазина влязоха още двама посетители, мъж и жена, и двамата ниски и тантурести. Шилинг ги поздрави. Лес, Еса, добро утро, после се обърна към Пит, това са мисис и мистър Сибли.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 Казареса си Блисонзи прекалено раболепен маниер, който се струваше на Пит, а и на всички останали, изключително неприятен. Тя протъгна ръка и когато Пит стисна дланта й, тя му се стори мека и влажна. Готова съм да се обзалжа, че колекцията ви е блестяща. Нашата не е нищо особено.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 които имат Лес и Еса, че даже и няколко отгоре. Той прибра в касата 125 долара от купувача на Джили и високият слаб младеж си тръгна. Еса Сибли се обърна към Пит, според вас, коя е най-добрата вокална партия, която сте слушали, долна черта, всяка долина, долна черта в изпълнение на Аксел Шиц. Отвърна Пит. И аз мисля така, Ким на Лес. След като семейство Сибли си тръгнаха, Пит плати плочата на Скипа. А Джоши Линки е опакова изключително грижливо. Тогава Пит си пое дълбоко дъх и пъхва на темата, която най-много го вълнуваше, Джо, можеш ли да спечелиш бърки обратно за мен? Ако Джоши Линко отговореше, да, това щеше да е напълно достатъчно за него. След кратка пауза, Джо отвърна: Възможно е, ако някой може да го направи, това съм аз. Има едно правило и ядко прилагано правило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 Това беше червено девойка, толкова красива, че Пит и Джо за момент забравиха за разговора си. Момичето, очевидно шокирано от хаоса и безпорядъка в магазина, бродеше безцелно сред копчините плочи. Подобре да отиде да й помогна, каза Джоши Линг, познаваш ли я? Попита Пит, за пръв път я виждам, отвърна Джоши Линг и след кратко колебание оправи измъчканата си старомодна вратовръзка и изпа на жилетката си. Мис, каза той с усмивка.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 Запознайте се с Питър Гърдън. Здрасти, каза тя, не изглеждаше впечатлена. Аз трябва да тръгвам. Излезе от магазина и влезе в колата си. Пит и Джош и Линк мълчаливо наблюдаваха как колата се издигна и отлетя. На колко мислиш, че е? Попита Пит. Знам на колко е. Спомням си, че съм го чел някъде. На 18. Една от 29-те студенти в Държавния колеж в Сан Франциско. Специализира история.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 Че си променил решението си и искаш да вземеш за партньор в играта нея е вместо мен, вероятно тя никога няма да има възможност да участва в играта, в смисъл, няма да е добър глав партньор, правилно, отвърна Джо, или поне не е толкова добър, колкото съм аз. Не забравяй това, какво е семейното ти положение в момента, когато изгубих Бъркли, двамата с Фрея се разделихме.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 И сега сигурно ще кажеш, че никога в живота си не си бил толкова сериозен, никога в живота си не съм бил толкова сериозен, каза Пит. И къде ще се установиш? Долината на Сакраменто. Ще отглеждам грозде за вино. Вече съм обмислил всичко. В действителност той беше обсъдил въпроса с ВГ Сашт Камингс, който беше обещал да му помогне с необходимите съоръжения и машини. Титанците винаги подкрепяха подобни начинания, дяволите, каза Шилинг, май наистина ще го направиш, на теб ще ти продавам вино на повисоки цени. Каза Пит, защото си забогатявал на гърба на купувачите на грамофонни почи през всичките тези години. Долна черта Ичбин и Дженар Мърмънска, долна черта Звездичка. Възрази Шилинг, аз съм беден, Звездичка, аз съм беден човек, нем, бел, прев, е, добре, може да организираме бартер. Вино също редки записи, а сега да минем на сериозни теми.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 Едва си се добрал до колата си след края на играта, напих се долна черта, след долна черта като изгубих бъркли, отвърна пит с достоинство. за отеха, както ги да е, условието ми остава в сила. Ако станем партньори, никакво пие не от твоя страна. Трябва да ми обещаеш. Освен това, никакви хапчета. Не искам в разумът ти да бъде замъглен от разни транквилизатори, особено пък от фенотиазин и подобните на него. Изобщо им нямам доверие, а знам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 С нея си бяха сътрудничили успешно, или поне той мислеше така. Разбира се, нямаха долна черта късмет долна черта. Всъщност Питгардън не бе имал късмет нито веднъж. На света нямаше нито един негов потомък. Проклетите червени китайци, помисли си той. От обичайната жлъчна фраза му на веднага, но не напълно. Шилинг? А ти имаш ли деца? Да, отвърнат Джо. Мислех, че всички знаят. Мумче! На 11 години, във Флорида, майка му беше, той се замисли за миг, 16-та ми съпруга. След нея се жених само още два пъти преди Лъкман да ме изхвърли от играта, интересно точно колко деца има Лъкман. Чувал съм, че са 9 или 10, вече са повече от 11. Божичко, възкликна Пит, ще трябва да се примирим с този факт, каза Джо Шилинг.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 И в част от тези разклонения членовете на групата изпращат някого да донесе еега машина. Не ме питайте защо, обикновено те нямат машина под тръка, така че сигурно подозират нещо, лош късмет, измърмори Лъкман. Ако отиде там и ми направят е ЕГ, каза утро, и открият, че съм псилник, знаете ли какво ще означава това? Ще загубя всичките си владения. Схващате ли какво имам предвид, Лъкман?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 Глава 5 мисис Фрея Гейнс се чувстваше уютно в апартамента в Кармел, щък квартирата на красивата синя лисица, където настойниците от групата се събираха да играят. Тя бе седнала понадалеч от съпруга си, Клем, и наблюдаваше как останалите членове на групата пристигаха един по един. Бил Келамайн, облечен с ярка спортна риза и вратовръзка, нахло агресивно през отворената врата и кимна на нея и Клем. Неговата съпруга и партньор в блъфа Арлен се появи след него. Изглеждаше доста обезпокоена. Лицето ѝ бе покрито с бръчки, Арлен се беше възползвал от предимствата на операцията по отстраняването на хайнесовата жлеза в значително понапреднало възраст от останалите. Здравейте всички, каза мрачно Уолт Тремингтон и се огледа с Кришо, докато влизаше заедно с напрегнатата си светлоока жена Дженис. Както разбирам, си имаме нов член, изрече той смутено. Свали сакото си и го преметна на стреперещи ръце през облегалката на креслото. Цялото му поведение издаваше вина, да, отвърна Фрея и добави на ум. И ти добре знаеш защо. Появи се и златокосият любимец на всички в групата, Стюарт Марц, заедно със своята висока, енергична жена Джул, облечена с чернокожено яке и джинси, слушах нацкец, обади се Стюарт, и той каза, това, което е казал, е истина. Прекъсна го Клем Гейнс, късметрията Лъкман вече е на западното крайбрежие и си е направил резиденция в Бъркли. Стиснал бутилка Луиски, овита в хартиен пакет, в апартамента бавно влезе Силвано Сенгста. Той се усмихваше широко на всички, беше в добро настроение, както винаги. Веднага след него пристигна Мургавия Джак Блау. Тъмните му очи изкраха, докато оглеждаше всички присъстващи. Кимна лязко, но не каза нищо.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 Всичко е наред, не се сърдя, каза Пит. Също като Силвано се и той носеше бутилка, овита в хартиен пакет. Постави я върху бюфета до неговото уиски и съблече сакото си, всъщност много се радвам. Нисичкият и пълничък Силвано се изхили и каза, това, което безпокои Пит, е оня човек, който е сложил ръка върху бъркли. Нали, Пит, говори се, че това е късметлията Лъкман.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 не е искал да се получи така. Продал е бъркли на брокери, а те веднага. Това не е извинение. Прекъсна го Джак Блау. Единственото, което можем да направим, каза Клем Гейнс, е да настояваме Лъкман да си направи еега. Аз ще си позволя да донесе апарат. Възможно е това да го спре. Трябва да го спрем долна черта по някакъв начин долна черта. Дали да не се посъветваме с САЩ Камингс и да видим дали той няма някаква идея. Попите Джин Блау. Знам, че не е в интерес на ваговете един човек да доминира и на двете крайбрежия. Добре си спомням колко разстроени бяха, когато Лъкман изхвърли Джо Шилинг от Нью Йорк. Предпочитам да не се обръщаме към ваговете, каза Бил Келамайн. Той огледа членовете на групата и попита някой да има други идеи. Говорете! Настъпи тревожна тишина, накрая се обади Стюарт Маркс, вижте какво, не можем ли просто, той направи красноречив жест, сещате се, да го им, физически, шестима мъже срещу един сме. След кратка пауза Бил Келамен каза, това ми допада, малко физическо насилие, или поне може да се обединим против него по време на играта. И ако, той млъкна, бе влязал още някой. Джин Блау се изправи на крака и обяви, «Приятели, това е новият играч, който идва при нас от странното сламено плашило, Карл Холт. Тя отиде до вратата, хвана за ръката за станалата там девойка и я въведе в стаята, Карл, това са Фрея и Клем Гейнс, Джин и Джак Блау, Силвано Сенгста, Уолтер и Дженис Ремингтън, Стюарт Маркс, Джул Маркс, а това тук е твоят блъв партньор, Пит Гардън. Пит, това е Карл Хот която избрахме за теб след двучасов престой в нейната група, а аз съм миси Сенгста, обяви съпругата на Силванус, която так му влизаше. Божичко, каква вълнуваща вечер! Както разбирам, в групата имаме двама нови. Фрея излучеваше Карл Холт и се чудеше каква ли ще бъде реакцията на Пит. Той остана безизразен, само поздрави учтиво момичето. Изглеждаше разсеян, може би не се беше оправил напълно от шока от предишната вечер. Самата Фрея определено все още не се бе съвзела. Тя реши, че момичето от странното сламено плашило не е с чак толкова впечатляваща външност. И все пак не беше лишена от индивидуалност, косата ѝ беше вързана грижливо на кок, много модерна в момента прическа, очите ѝ бяха гримирани умело. Носеше обувки с ниски топчета на бос кръг и тясна пъла, която според Фрея я караше да изглежда малко пълна в кръста.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 След като направиха справка, двамата с Билл Келумен решиха, че тази вечер Пит има право на шестопита. Не знаех, че още не е от тройката, каза Карол, надявам се, че не съм прелетяла толкова делък път на празно. Тя седна на страничната облегалка на дивана, изпана полата по коленете си. Фрея забеле за колко гладка и бяла е кожата и... и запали цигара. Имаше отъчен вид. Питър седна на масата и завъртя колелото на късмета. При първия си опит луцели деветка. Обърна се към Карол и каза, правя каквото мога. В гласа му се долавяше обида. Фрея забеляза, че връзката му с новата му партньорка започва по обичайния начин. Тя се усмихна. Трудно и беше да скрие удоволствието, което и доставяше това развитие на събитията. Пит се намръщи и завъртя отново колелото на късмета.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 Бил Келумен се наведе над масата и обяви, да, наистина. Безспорно това е тройката, той взе колелото на късмета. Пит беше успял, а сега, церемонията и после можем да не чакаме повече мистер Лъкман и да започнем играта. Аз водя церемониите тази седмица, Бил, обяви пейшан сенкста. Тя извади халката, принадлежаща на цялата група, и я подаде на Пит Гардан. Той стоеше до Карл Холт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 Значи така изглежда единственият и неповторим късметия Лъкман, помисли си Фрея. Той беше мускулест, широкоплещест, с кръгло като ябълка лице, цялото му облекло бе в бледо жълти тонове, ексцентричният цвет на зелен чук, отглеждан на закрито. Имаше меки и тънки коси, които едва прикриваха розовия му череп. Изглеждаше чист и спетнат. Дрехите му, неутрални покройка и качество, демонстрираха добър вкус, но ръцете му...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 А ние така и не си изработихме стратегия срещу него, помисли си Фрея, и сега не знаем как да действаме съвместно, вече е прекалено късно. Интересно, колко ли от нас ще продължават да са в играта след седмица? Долна черта, трябва да намерим начин да спрем този човек, долна черта, а това е съпругата ми Доти, каза Джером Лъкман, представяйки на групата пълната чернокоса жена от италиански тип, която се усмихваше мило на всички около себе си. Пит Гардън не й обърна никакво внимание. Трябва да донеса Т.Е.Г. апаратурата, помисли си той. Отиде прибил Келамайн, седна до него и прошепна, време е за Т.Е.Г. Като за нови играчи. Да, Ким на Келамайн, изправи се и отиде в съседната стая, придружен от Клем Гейнс. След малко се върна и вкара в стаята апарата на Крофт Сахарисън, яйцевиден корпус на колела с намотани кабели, седатчици и редици от светащи индикатори.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 Където порано беше личната му резиденция. Какво по-голямо предизвикателство от това? Той бе в поглед в Лъкман и в този момент късо подстиганият ветлокос на настойник от източното крайбрежие срещна очите му. Никой от двамата не каза нищо, и без това всичко беше ясно. Ег, каза Лъкман, когато забеляза апарата на Кровца Харисан. На лицето му се появи странна, крива усмивка. Защо не? Той хвърли поглед към жена си, нямаме нищо против, нали? Протегна ръка напред и Келомен закрепи на нея анодна лента, няма да намерите никакви псиспособности у мен, заяви Лъкман, когато сложиха на тела му като одния Продължаваше да се усмихва, след малко апаратът на Крофт Сахарисън изхвърли на вита на руло хартия с напечатан текст. Бил Келумен, като официален председател на групата, хвърли поглед върху листа и го подаде на пит.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 Вижте, не си струва да се самообвинявате. Така или иначе, рано или късно щях да се появя тук, наистина е така, мистър Ремингтън. Обади се и доки Лъкман, не тъжете, съпругът ми може да влезе в която група пожелае. Очите и сияеха от гордост. Какво има, възмути се Лъкман, да не съм някакво чудовище. Аз съм честен играч, никой никога не ме е обвинявал, че мамя. Играя, както всички вас, за да победя.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 Попи таки се убил Келамайн, тък му се канехме да седнем да играем, извинете за безпокойството, достигна до тях мисълта на въга, мистър Лъкман, какво означава присъствието ви тук? Представете документ, че имате право да се присъедините към тази група. Стига, възкликна Лъкман, знаете, че имам право. Той измъкна от джоба на сакото си голям плик, какво е това според вас, фалшификът.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 Извади ключа си, отключи шкафа и измъкна от там голямото табло на играта. Сложи го върху масата насред стаята. Останалите започнаха да придърпват столовете си и да се настаняват удобно, решавайки в движение до кого да седнат. Карл Ход се доближи до пит и каза, вероятно нещата между нас няма да тръгнат идеално още от самото начало, мистър Гърдън. Докато всеки не свикне с тила на другия.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 Въпреки, че, помисли си той, теранските власти и титанците са въвели съвместно играта, главно заради този ней аспект, а не заради економическия, но ти още не си ме виждал как играя, възкликна Карол. Тя отстъпи към на стаята и застана на място с ръце зад гърба, измервайки го с поглед. Аз съм добър играч, сигурно си добра, съгласи се Пит, но едва ли си достатъчно добра, за да победиш Лъкман. Това е проблемът.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 Аз изобщо не исках да, не искаше да ме нараниш, прекъсна го каро, но ме нарани, и то жестоко. Знаеш ли какво уважение изпитваха към мен приятелите ми от странното сламено плашило? Не съм свикнала на такова отношение. Тя започна да мига бързо, за Бога, възклик на Пит, ужасен. Хвана я за ръката и я изведе вън от стаята, в нощния мрак, чуй ме. Просто исках да те подготвя в случай, че доведе Джо Шилинг.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 Колеги, извика ги бил Келамен от апартамента. На вратата се появи силвано с фентста. Започваме, когато ги видя, той се засмя, ако обичате, първо економическата част, Мистер Гардън. Пит и Карл се върнаха заедно в осветената стая и седнаха на игралната маса, обсъждахме стратегията си, каза пит на Келамен, относно какво, попита Дженнис Ремингтън и намигна на останалите. Фрея изгледа първо пит.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 Запали една от мексиканските си цигари, облегна се назад в креслото си и зачакате глинията на останалите. Добре, че Дейв мютролоткът за да дойде тук, осъзна Лъкман. Ясновидецът се бе оказал прав. Те имаха ЕЕГ апарат, щяха да изобличат хитростта му и да го лишат от права, очевидно вие сте прав, Лъкман, каза Еламен, вашата седемнесетица е най-силна.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 Когато се върна заедно с папагала, Макс не каза нищо. Или се беше примирил, или речевият блок бе излязъл от строя. Още ли си тук? Попита Шилинг колата, разбира се. Не ме ли виждаш, открай ме в Сан Рафаел, щата Калифорния. Нареди Шилинг. Беше рано сутринта. Надяваше се да завари Пит Гардън във времения му апартамент. Пит му се бе обадил късно с нощи и му бе разказал за първата си среща с късметията Лъкман.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 Стана от леглото, без да я буди, и, както си беше по пижама, отиде в кухнята, за да потърси цигарите си. В главата му се оформи цялостната картина на ситуацията. Бяха загубили второ владение в Калифорния и Джоши Линг пристигаше от Ню Мексико. Освен това, си имаше съпруга, която всъщност как би могъл да опише Карл Холт, нямаше да е зле да определят отношенията помежду си преди да се появи Джоши Линг.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 Успокои я, Джо, няма за какво да се обвинявате. Карол Кимна? Благодаря, че ме уведомивте. Може ли чаша кафе? Разбира се, каза тя и му подаде чайника. А вие да не биде сте оня негов приятел, на когото той видео фони с след играта, да отвърна Шилинг. Почувства се неловко, беше дошъл тук да замести тази жена на игралната маса. Зачуди се доколко тя е запозната с намеренията на Пит.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 И двамата чакаха Пит Гардън да се върне. Патриша Маклейн бършеше прахта в гостната на апартамента си. Тя вдигна глава, видя Пит, и се усмихна бавно и потайно. Самият настойник, каза тя и продължи да бърше. Здравейте, каза Пит смутено, мога да чета мислите ви, мистър Гардън. Вие научихте някои неща за мен от разговора с Джозеф Шилинг. Освен това се срещнахте с Мериан, най-голямата ми дъщеря. Намирате я за «Зашеметяващо красива», както се изрази Шилинг. Същото мислите и за мен. Патма Клейн го погледна. Тъмните й очи изкръха. Не смятате ли, че Мариан е малко млада за вас? Вие сте на около 140, а тя – на 80, откакто се правят операции на хайнесовата жлеза, възрастта вече няма значение. Прекъсна го патриша. Съгласна съм.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 След всеки сериозен неуспех в играта, отвръщението й към него стана явно. Тя стисна плътно устните си, а черните й очи започнаха да изкрят. Той се зачуди каква ли е била преди да открият, че притежава пси способности и да я извадят от играта. Не съм се променила много, каза Патриша. Съмнявам се, отвърна Пит. Замисли се за дъщеря и дали с течение на времето щеше ще да стане същата.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 Трябва да бъде наоколо, за да го посрещна. Струваше му се, че това е очевидно. И явно според Патриша не беше така, но нищо не можеше да се направи по въпроса. Цинизмът беше проникнал прекалено дълбоко в нея, за да може да и се въздейства по някакъв начин. Не ме осъждайте, каза Патриша Маклейн. Може и да сте прав, но тя отстъпи надалеч от него и се хвана с ръце за челото, сякаш изпитваше физическа болка.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 И нещата са толкова зле, че това ви накара да промените предишното си решение. Нали не искахте да имате нищо общо с мен, нямаше да е честно от моя стана, след като забелезах този синдром, просто да ви оставя на произвола на съдбата. Благодаря! той язвително, не искам това да ми тежи на съвестта. Ще ми бъде неприятно да чуя в вечерното или утрешното предаване на надскец, че сте взели свръгдоза Мфитал, все пак самоубийството ви е фикс идея.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 За да не мога да ви слушам, а какво се случи после, попита Питс пресипнал глас, не разбирам въпроса ти, какво направих, настоятелно попита той, отидох ли някъде с Джоши Линк. Къде е той сега, не знам къде е сега, отговори Карол, какво става с теб, подяволите. Не знаеш какво си прави днес ли, често ли имаш такива периоди на амнезия, просто ми разкажи какво се случи.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 Въпреки, че съм отишъл до Бъркли, може би съм искал да взема някои от вещите, които бяха останали там. Но Рашмур ефектът на колата му твърдеше, че той не е ходил в апартамента си, а е отишъл в хотел, в Клеромонт, мястото, където бе отседнал късметията Лъкман. Значи, каза си Пит, съм се видял, или съм се опитал да се видя, с Лъкман. Подобре да се свържа с Джоши Линг, Да го намеря и да поговорим.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 Нищо не беше ясно, а и онова посещение до държавния колеж. И явно беше търсил там дъщерята на напад, Мериан. Господи, такъв ден, а той да не си го спомня. Включи предавателя в колата и видеофон и магазина за грамофонни плочи на Джо Шилинг в Нью-Мексико. на рашмор ефекта на отговарящото устройство, в момента мистер Шилинг не е тук. Той и папагалът муса на Тихоокеанското крайбрежие. Можете да се свържете с него чрез настойник Питър Гардън в Сан Рафаел, Марин Каунти. Не, не можете, каза си Пит и прекъсна връзката с замах. След кратко колебание видео фонира на Фрея Гардън Гейнс. О, Пит, здравей, каза Фрея. Изглеждаше щастлива, че го вижда, къде си? Искаме да се съберем всичките и, търси Джо Шилинг. Прекъсна я той, случайно да знаеш къде е, не, не съм го виждала. Какво?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 Тя се приближи до него, напрегната и задъхана. Очите й бяха разширени от страх. Искам да ти сканирам мозъка. Какво се е случило? Боже мой, възкликна тя, ти не си спомняш. Губи ти се целия ден. Пит, долна черта, много внимавай, долна черта. Подобре да тръгвам, мъжът ми ме чака. Довиждане, ще се видим пак, веднага, що ме е възможно. Не се опитвай да ме търсиш, аз ще ти се обадя. Тя го изгледа за миг. Тръгна бързо надолу по улицата и изчезна в вечерния здрач. Той влезе в сградата и тръгна нагоре по стълбите към апартамента си. В гостната седеше огромният Джозеф Шилинг, поглаждаше червената си брада и чакаше. Когато зърна Пит, той моментално скочи на крака. Къде беше, Карлото, Клие или си сам, Попита Пит и бързо се огледа. Нямаше никакви следи от жената, не съм я виждал от сутринта.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 Сега Шилинг го гледаше смаяно. Известно време цареше тишина. После Джо каза: Ти ми се обади от колата си. Аз пях в Кармел, в штаб-квартирата на вашата група и преглеждах записите на последните ви игри. по го чух и последобедното шоу на Натскец. Той каза, че Лутман е изчезнал тази сутрин и още не са го намерили. Не, Шилинг сграбчи грабчи пит за рамото. Долна черта, защо не си спомняш? Долна черта, имах среща. С телепътка, Клейн. Маклейн. Ти ми каза, беше извънредно разстроен, усетих го, познавам те добре. Спомена за нещо, което тя била видяла в подсъзнанието ти, нещо свързано с твоите нетрапчиви мисли за самоубийство. После неочаквано прекъсна връзката, видях я отново току-що, каза Пит. Възможно беше предупреждението и да е свързано с изчезването на Лъкман. Нима Патриша мислеше, че той може да има нещо общо с случая.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 Той също си отреза филия хляб и си взе от месото. Видеофона ти извъня, ще вдигнеш ли ти, попита Пит. Чувстваше се ужасно, разбира се, Джо стана и отиде в гостната. След миг оттам долетя гласа му, здрасти, става нещо, гласът бе набил Билкела Майн, искам всички незабавно да дойдат в Кармел. Добре, сега тръгваме. Шилинг се върна в кухнята, чух всичко, каза Пит, остави бележка на Карл. Какво да и напиша, и това ли не знаеш? Напиши и да дойде в Кармел. Нашето споразумение беше, нали си спомняш, аз да играя вместо нея, но тя да седи зад мен и да наблюдава какво тегля и какво играя всеки ход. Ти и това не помниш, нали, не, каза Пит. Тя не беше особено очарована, Джо взе палтото и шапката си от шкафа, но ти беше твърдо решен този път да направим първогласна игра. Хайде, време е да тръгваме. Вземи сандвиче с говеждото за изпът. Когато излязоха от апартамента и се озоваха на стълбището, срещнаха Карл Холдгарден. Тя тък му слизаше от асансьора. Лицето й изглеждаше уморено. Когато ги видя, се спря. Попита тя, предполагам, че вече сте чули. Чухме се с Бил Келамайн, Ако имате предвид това, отвърна Шилинг. Имам предвид Лакман, каза Карл, тъй като вече се обадих на полицията. Ако искате да го видите, елате долу. Тримата се спуснаха до приземния етеж с са сансьора и Карло ги отведе при колата си, паркирана на тротоара зад колите на Джоги Пит. Открих го по средата на полета. Каза тя сковано, облегната на капака на колата и мушнала ръце в чубовете на палтото си. Чудех се дали не съм си оставила портмоннето в стария ми апартамент, където живеехме с предишния ми съпруг. Бях там днес, за да си взема някои неща, които е забравила.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 Осветлението в колата все още беше пуснато и Пит видя трупа, проснат за предните седалки. Това несъмнено беше Лъкман, кръглото му, пълнолице нямаше как да бъде сбъркано, въпреки настъпилата смърт. Само, че сега не беше червендалесто. На изкуствената светлина изглеждаше сиво кафяво, веднага се обадих на полицията, каза Карл, и обещах да ги чакам тук. Някъде далеч в черното небе на тях прозвучаха сирени.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 което и да го е направили каквито и да са били мотивите му, оставянето на трупа в колата на Карл Холт Гардън е грозна и брутална постъпка. Абсолютно недопустима, Фрея се усмихна. Готови сме да оправдаем убийството на Лъкман, но не и оставянето на тялото в колата на Мисис Гардън. В странни времена живеем. Знаете, че съм прав, каза и Джоши Линк. Фрея свира мене. През това време застаналият пред видеофона Бил Келамен каза, свържете ме с мистер Барт. Спешно е, той се обърна към Карол, която седеше между Пит и Джоши Линк на масата в центъра на стаята. Бързам да найма адвокат, защото съм особено загрижен за вашата защита, мисис Гардан. Все пак тялото на убития е било открито във вашата кола, няма причина, поради която Карол да бъде подозирана повече от когото и да било от останалите, каза Пит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 Въгът си отдъхваше след изморителното изкачване на стълбите. Върху тялото му с цветни конци беше избродирано името му, Ебък Блек. Заповядайте, покани ни ги бил Келамайн, тръгвайки към вратата. Аз съм председателят на групата, казвам се Бил Келамайн. Той отвори вратата по широко и двамата офицери влязоха вътре. Пръв вървеше въгът Ебък Блек. Първо искаме да разговаряме с мисис Карл Холт Гардън. Обърна се телепатично към групата Титанецът, тъй като тялото е намерено в нейната кола. Аз съм мисис Гардан. Карл се изправи и спокойно изчака полицайите да се обърнат към нея. Съгласна ли сте да ви сканираме телепатично? Попита я Уейт Хоторн. Тя се обърна към екрана на видеофона. Съгласете се, посъветва я Бърт Барт. После се обърна към двамата полицай и поясни: Аз съм Барт, техният адвокат, от Лос Анджелис съм.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 Той прекуси стаята, застана пред видеофона и погледна въпросително адвоката. Ще станете основният за подозрян, отвърна Барт, но можете да откажете, това е ваше законно право. Аз не бих ви посъветвал да поступите по този начин, защото те ще ви преследват безмилостно. И рано или късно все пак ще ви сканират. Мисълта, че някой ще се рови из ума ми, ме отвращава, каза Пит. Осъзна,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 Пристъпи към полицаите и застана на място, пъхнал ръце в чубовете. Мина известно време, всички мълчаха, изясних си за какво мисли мистър Гардан, обърна се въгът към колегата си. А вие, и аз, Кимна Хоторн и Попита Пит, не си спомняте нищо от днешния ден, нали? Долна черта възстанови ли долна черта сте събитията по думите на колата си, или поне така снятате, можете да разпитате и рашмур ефекта на колата ми, колата ви е уведомила.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 Той кимна към е блек из изцяло поддържа мнението му за разпускане на красивата синя лисица, каза Хотор, независимо от това какво ви подсказват вродените ви предразсъдаци. Напразно си губиш времето, като го опрекваш за сътрудничеството му с ваговете, каза Пит. Очевидно Хотор беше свикнал да се отнася така с него. Вероятно се сблъскваше с това навсякъде, където изпратеха екипа. Джоши Линк се приближи до Пит и прошепна: Не ми хареса този Бърт Бард. Предаде се прекалено лесно. Един добър адвокат щеше да бъде по-агресивен и да ни защитава по-ефективно. Сигурно, съгласи се Пит. И той мислеше така: Имам свой адвокат в Ню Мексико. Казва се Леард Шарп. Познавам го като професионалист и като човек от много години. Начинът му на действие е корено различен от този на Барт.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 Нещо не беше наред. Някаква огромна сила беше влязла в действие и вече бе поставила в теща ситуация шестима от членовете на групата, а кой знае какъв бе пределът на възможностите й. Ако някой бе в състояние да ги лиши от спомените им за днешния ден, съгласен съм с вас, мистер Гардън, уведоми го въгата е Бък Блек, случаят е уникален и заплетен. До сега не сме се срещали с нищо подобно.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 Може да сте се възползвали от него, а останалите петима, попита Пит, за разлика от вашия случай, при тях денят не е възстановено трашмур ефектите на колите им, отвърна полицаят, и при вас има големи пропуски. Много от действията ви са абсолютно неясни, свързах се с Шарц, каза Джоши Линг. искаш ли да говориш с него, Пит? Вече му описах на бързо ситуацията, един момент, мистър Гардан, внезапно се обади въгът.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 Отвърна Хоторн, ще ни информира постоянно къде се намира всеки от заподозрените, а то има ли телепатични свойства, попита пит. Не, отговори Хоторн, макар че мисляше да има. Лер, Шарп, младолик и енергичен мъж, се обади от екрана на видеофона, чух предложението и, без да навлизам в подробности, съм склонен да го квалифицирам като грубо потъпване на правата на тези хора, както желаете.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 и добави, съгласен съм с Пит. Гласувам за смяната на Келамайн. Бил Келамайн се вренчи в Пит и изрече дрезгаво, как може да подкрепиш подобно предложение. Долна черта, наистина ли искаш по-енергичен председател? Долна черта. Аз мисля, че не искаш. Защо не? Попита Пит. Защото, изрече Келамайн с пламнало от гняв лице, лично ти ще избубиш страшно много. Какво ви накара да кажете това?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 В мозъка му действително има такъв спомен. Долна черта, но този спомен го нямаше там преди малко, когато го сканирах за първи път. Долна черта. Той погледна към партньора си, е бълблек, така е, нямаше го, потвърди вългът, аз също го сканирах. Но сега очевидно е там. И двамата се обърнаха към Пит. Глава 9, не мисля, че ти си убил лъкман, Пит, каза Джо Шилинг.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 Келман очевидно беше искрен. Той вярва, че наистина е имал такъв разговор с теб. Надолу по коридора настана суматоха и се появи Леярд Шарп. Беше слабем синьо палто и носеше куфарче. Тръгна към тях. Вече говори в окръжния прокурор. Накарах го да промени обвинението от убийство в умишлено укриване на сведения от полицията. Изтъкнах, че сте настойник в владения в Калифорния и можете да бъдете пуснат под гаранция.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 Чудесно! Кимна Шилинг, нали ти казах, обърна се той към Пит, бива си го. Без Леерд нямаше да те пуснат под гаранция, знам. Напрегнато изрече Пит, позволете ми да ви попитам директно, каза Леерд Шарп на седналия от другата страна на масата Пит. Вие ли убихте късметлията Джерам Лъкман, не знам. Отвърна Пит. И обясни защо, шест човека, казвате, намръщи се Леерд Шарп, боже мой, какво става?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 Чувстваше се страшно уморен, полицията ми даде копия от рапорта на офицерите, водещи разследването, продължи Шарп, отваляйки куфърчето си, трябваше да задействам някои връзки, но успях да го получа. Той извади от куфърчето обемиста папка с документи, отмести кафето си в страни и я остави на масата, вече го прегледах набързо. Понзи Ебъл Блек е открил в спомените ви срещата с жена на име Патриша Маклейн, която ви е казала че всеки момент ще извършите насилствено действие, свързано с смърта на Лъкман. Не, възрази Пит, свързано с смърт долна черта и долна черта с Лъкман. Изобщо не е едно и също. Адвокатът го изгледа проницателно, абсолютно прав сте, мистър Гардан. Той се върна към документите. Леърд, каза Джо, на практика те не разполагат с реални доказателства против Пит. Само сонзи фалшив спомен на Келомайн, да, с нищо не разполагат.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 Аз ще може ли да отидем при нея веднага, попита Шарп, докато прибираше документите в куфърчето и се изправяше на кръка. Едва 10 часа е, може и да я хванам преди да си е легнала. Пит също се изправи и отвърна, има малък проблем. Тя е омъжена. Никога не съм се срещал със съпруга и, разбирате, нали? Адвокатът кимна, и ясно, той се замисли, а дали тя ще пожелая да дойде тук, в Сан-Франциско. Сега ще й позваня, ако не се съгласи, сещате ли се за някое друго място, само да не е в твоя апартамент, Пит, каза Джоши Линк, Кару е там. Той погледна Пит мрачно, аз имам подходящо местенце. Сигурно не си спомняш, но ти ми го намери, в настоящото ти владение Санан Селмо. На около две мили от твоя апартамент е, ако искаш, аз ще позваня на Пат Маклейн, тя несъмнено ме помни. Двамата сал, съпруга ти, са си купували плочи на Юси Бьорлинг звездичка от мен. Ще я помоля да се види с нас в апартамента ми. Звездичка Юси Бьорлинг, 19111960, шведски оперен певец, тенор. Бел, прев, добре, каза Пит. Джоши Лимко тиде при видеофона в задната част на ресторанта, за да се обади. Прекрасен човек, каза Шарп, докато двамата с Пит чакаха, да, съгласи се Пит. Мислите ли?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 Лицето й изглеждаше бледо, а очите, неестествено големи, мистер Шилинг, кимна тя на Джо и. Тя изучаваше с поглед Шарп, докато сядаше. Аз съм телепът, нали знаете, мистър Шарп? Да, виждам, че знаете, вие сте адвокатът на Пит. Чудя се, помисли си, Пит, как телепатичните и способности биха могли да ми помогнат в този случай, ако изобщо могат да ми помогнат. Не се съмнявам в шарп, но по никакъв начин не мога да приема хипотезата му относно Джоши Линг. Пад го погледна и каза: Ще направя всичко, каквото мога, за да ти помогна. Пит. Гласът ти беше тих и спокоен. Тя се контролираше напълно. Паниката от преди няколко часа беше изчезнала, значи не помниш нищо от онова, което се случи между нас този следобед, не, призна си той. Е, добре, каза Пат, аз и ти си прекарахме удивително хубаво за хора, които имат бракове с други лица, когато се видяхте след обед. Попита Шарп, в ума на Пит имаше ли нещо, свързано с късметлията Лъкман? Да, отговори тя, огромно желание Лъкман да умре, значи не е знаел, че Лъкман вече е мъртъв, каза Джо, така ли е, попита я Шарп. Пат Кимна, той беше ужасно оплашен, усещаше, че тя се поколеба. Той усещаше, че Лъкман може да победи Джо отново, както е направил преди години. Пит беше пред психичен срив, искаше да се откъсне от всичко, свързано с Лъкман, но предполагам, че не е планирал да го убие. Попита Шарп. Не, отвърна път. Ако остановим, че в един и половина Лъкман вече е бил мъртъв, попита Шилинг, това ще освободи ли Пит от подозрение? Вероятно, отговори Шарп. И се обърна към Път. Ще потвърдите ли това в съда? Да, кимна тя. Независимо от това, какво ще е отношението на съпруга ви. След кратка пауза тя отново кимна. И ще позволите на телепатите от полицията да ви сканират. Попита Шарп. господи, възкликна тя и се отдръпна назад. Защо не? Попита Шарп. Нали казвате истината? да, каза път. Но, тя размаха ръце. Там има още толкова много неща. Лични неща. Каква ирония. Каза Шилинг с физиономия.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 после ти си тръгна. Джо, каза адвоката проницателно, това момиче явно се е забъркало в нещо незаконно. И ако полицията я сканира, здравата ще загази. Път не каза нищо, но по изражението на лицето и си личеше, че е точно така. Адвокатът беше прав. В какво ли се е забъркала, зачуди се пит. Странно, никога не би допуснал подобно нещо за нея.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 Сигурно щяхме да открием доста интересни неща. Този клон на Скетс, възклик на Тай той не е новинар, а по певец и дисководещ. И неговите така наречени, последни новини, понякога закъсняват в 6 часа от реалните събития. Тя спокойно извади цигара и я запали. Излезте навън, намерете Весникърски автомат и си купете вечерното издание на «Кроникъл». Сигурно новината ще я има там, няма значение.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 Тихо отвърна Шарп и да промени спомените на седми, а чували ли сте за някого, който е в състояние да направи това, попита питапат да, каза Шарп, по време на войната и двете страни са използвали технологии от този вид. Разработването им е започнало през средата на 20-ти век със съветските методи за промиване на мозъци. Ужасно, потръпна път, един от най-лошите периоди в историята ни.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 Автоматът размаха вестника пред очите им. Шарп извади монета, пусна я в процепа на машината и веднага получи вестника, а колелцата на автомата го понесоха обратно към улицата, за да преследва други купувачи. Какво казват, попита път, докато Шарп четеше за главната статия. Вие бяхте права, ким на Шарп. Убийството е извършено късно следобед. обед. Немного преди мисис Гардън да намери трупа в колата си, така че ви дължа извинение. Може би път притежава и способности на ясновидец, каза Джо Шилинг, когато тя ни каза новините, те още не бяха отпечатани. Тя предвиди какво ще пише във вестника преди излизането му. Колко полезна би била във вестникарския бизнес. Никак не е смешно, каза Пат. Ето такива неща превръщат силниците в циници. Никога не ни се доверяват, каквото и да направим, нека да отидем някъде, където можем да си поръчаме по питие, предложи Джо.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 Нали Бъркли не предизвиква във вас някакви лоши чувства? Не, отвърна Пит. Ще трябва да се прибирам, каза Патриша Маклейн, лека нощ. Тя се изправи на крака. Пит я изпрати до колата. Когато излязоха от ресторанта и се озоваха в нощния Сан-Франциско, той и каза. Благодаря ти, че дойде. Тя се спря на тротоара до колата си, хвърли цигарата си и я подвитна на свръхчето на обувката си. Каза.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 Пит и Карл застанала до прозореца да се взира навън с празен поглед. Тя го поздрави едва едва. Гласът й беше тих и отчужден. Шарп ме освободи под гаранция. Каза Пит, предявиха ми обвинение. Знам, Карл скръсти ръце и кимна. Те бяха тук. Двамата детективи, Хоторни и Блек. Доброто и лошото Ченге, самодето не си личи кое е доброто и кое е лошото.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 Обработваха всеки по-отделно, за да разединят групата по някакъв начин. Но той винаше не толкова двамата полицаи, колкото себе си. Каро така или иначе щеше да научи какви ги върши. Ако не и бяха казали полицаите, щеше да е някой друг. Прекалено много усложни живота си, помисли си той. Вече ми е трудно да върве напред и да се справям с проблемите. Каро извади ложка смет с присъединяването си към красивата синя лисица.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 Той се плъзна и спря точно пред тях. Пит го взе, цената е същата като на стария тест, Оведоми ги аптеката. Той плати и двамата с Карл излязоха навън, при тъмния паркинг И всичко това, само за нас двамата, Възкликна на Карл. Тази огромна сграда са хиляди светещи лампи и верига от рашмур ефекти, които ни говорят от всички посоки. Сякаш аптеката е за мъртъвци, за призраци, да, по на Пит, прекалено голяма е за живите. Проблемът е, че тук няма достатъчно живи хора. Може пък да се станали с един повече, каза Карол. Тя разопакова лентичката, заекова хартия, сложи я между равните си бели зъби и е захъпа, как трябва да се отсвети. Като при старите тестове, бяло при отрицателен резултат, отвърна Пит и зелено, при положителен. Бледата светлина, която хвърляха уличните лампи върху паркинга, не беше достатъчна, за да се види резултата. Карл отвори вратата на колата си и осветлението на купето веднага се запали. Тя погледна лентата, заекова хартия. Цветът ти беше зелен, Карл се обърна към Пит и каза, бременна съм. Имаме долна черта, късмет долна черта. Гласът ти беше тъжен, а очите й се взираха в далечината, пълни се сълзи.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 Боже мой, Пит се вмъкна в колата и, включи радиото и го настрои за извънредно предаване по всички частоти. Хей, извика той, знаете ли какво се случи? Аз съм Пит Гардън от Красивата синя лисица от Кармел, щата Калифорния. Аз и Карл Холд Гардън сме женени само от около ден, и тази вечер пробвахме новата западногерманска, зайкова хартия, иска ми се да съм мъртва, каза Карл, какво, той я изгледа невярващо, полудя ли? Това е най-важното събитие в живота ни. Ще увеличим популацията на планетата. Раждането на детето ще компенсира смъртта на Лъкман и ще възстанови баланса. Нали така? Той стисна ръката и толкова силно, че тя истина. Кажи нещо в микрофона, мис Гардън, пожелавам на всеки да има същия долна черта, късмет долна черта, който имах аз днес, изрече Карол.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 Иска ми се да се прибере. Той е толкова емоционален. Първо, депресиите му и натръпчивите мисли за самоубийство, а сега и това, ти си имаш твои си проблеми, аз, свои, прекъсна я Фрея. Поздравления, Карол. Надявам се наистина това да е бебе. Тя прекъсна връзката. Екранът на видео фуна потъмня. Копеле, помисли си Фрея с ярост и горчивина. Легна отново по гръб, в перила поглед в тавана.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 Или май се казваше Мериан, не се е казвала Мериан, отвърна доктор Юра Филипсън. Това е името на 80-годишната дъщеря на Пат и Алан Маклейн, а тя никога не ви е била съпруга. Не съм достатъчно квалифициран, за да опиша гърдите ѝ, или тези на майка ѝ. Във всеки случай вие я познавате съвсем бегло. Единственото, което знаете за нея е, че е голяма почитателка на надскец, когато вие не можете да понасяте.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 който липсва от памета ми. Какво за него, вие успяхте горе-долу да го възстановите чрез показанията на рашмур и ефектите на механизмите. Така че няма защо да се безпокоите чак толкова, но аз ли убих Лъкман, ха-ха, каза въгът, наистина ли мислите, че ще ви кажа това? Да не сте полудели, може и да е така, каза Пит, а може и да съм просто наивен. Той се почувства още по-зле, прекалено зле, за да може да продължи разговора, къде е мъжката туалетна, попите той въга, или може би трябва да кажа, туалетната за хора. Огледа се и при сви очи. Цветовете не изглеждаха както трябва и когато се опита да пристъпи, усети, че е безтегловен или поне страшно лек. Долна черта прекалено долна черта лек. Той не беше на земята. Притеглянето не беше едно от G, а много по-малко. Долна черта.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 Той изкръща, но не чу никакъв звук освен свистенето, предизвикано от падането му. Удари се в земята и полетна напред. Усети мъчителна болка в стъпалата и краката си. Подяволите, помисли си той, дали не си счупих глезените. Изправи се. Накуцваше, но можеше да ходи. Видя алея с кълдъра на стилка и кощета за буклук. Тръгна към уличните светлини. Видя от ясната си страна да свети червен неонов надпис. При Дейв.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 Отвърна той. Искам да си стоя тук, защо ме гледате толкова странно? Не помните ли как дойдохте и ме взехте? Идеята да се повесели ми с града, всъщност и с няколко града, беше върша. Тя се усмихна. Да, вече виждаше, че това е жена, коя, подяволите, сте вие, попите той. Не ви познавам. Определено ме познавате. Запознахме се в магазина за редки грамофони плочи на Джозеф Шилинг в Нью-Мексико, Мариан Маклейн.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 Тя се засня, аз ги очаровам, очевидно, каза Пит, колко е часът, около 4, 4 сутринта, той не можеше да повярва. Защо тогава барът все още беше отворен, в никой щат не разрешават баровете да са отворени до толкова късно, може да съм се объркала, предположи Мери Ан. не, каза Пит, не сте се объркали. Но нещо е объркано, нещо е ужасно объркано, ха-ха, изсня се Мери Ан. Той я погледна. Зад кормилото седеше безформената слузаста фигура на въ, Кола! Изрече Пит незабавно. Кой седи зад кормилото? Кажи ми, Мериан Маклейн, отговори колата. Но на шофьорското място все още седеше В. Пит го виждаше ясно, сигурна ли си, попита Пит, абсолютно, потвърди колата. Нали ви казах, обади се въгът, аз мога да очаровам устройствата. Къде отиваме? Попита Пит, вкъщи. Връщате се при съпругата си, Карол, а после, после и аз ще се прибера вкъщи да си легна. Долна черта какво сте вие? Долна черта. А вие как мислите? Можете да проверите. Разкажете за това на детектив Хоторн или детектив Ебък Блек. Не, Бъв Блек ще му хареса. Пит затвори очи. Когато ги отвори, до него, зад кормилото, отново седеше Мериан Маклейн. Ти беше права, каза той на колата. Но после си помисли, а дали наистина беше права? Господи, иска ми се да си бях вкъщи, къщи, иска ми се да не бях излизал тази вечер. Страх ме е, Джошилинг сигурно ще може да ми помогне, откарайте ме в апартамента на Джошилинг, Мериан, или както там се казвате, изрече той на глас, по долна черта това долна черта време на нощта. Вие сте поудели, той е най-добрият ми приятел. В целия свят, когато стигнем там, ще бъде 5 сутринта, въпреки това.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 Не е ли прекрасно, ние обикновено не се наричаме теранци, каза Пит, казваме хора. Допуснахте грешка, о, Мериан Кинна, приемам забележката, майка ви участва в това, нали, попита Пит, и за това не искаше полицията да я сканира, да, каза Мериан. И колко са забъркани в тази история, хиляди, каза Мериан или по-скоро Въгът. Защото въпреки това, което виждаше, Пит беше сигурен, че говори се Въг. Хиляди и хиляди по цялата планета. Но не всички са се присъединили към вас, нали, каза Пит, защото вие все още сте принудени да се криете от властите. Мисля да се свържа с Хоторн. Мериан се изсня. Пит отвори жабката и започна да рови из нея. Мериан взе пистолета ви. Уведоми го колата. Беше я страх, че полицията може да ви спре и пак да ви приберат в затвора. Точно така, потвърди Мериан. Вашите хора са убили Лъкман.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 Нацкец е в центъра на всичко това, нали, да, отвърна тя, знаех си, каза той се облегна назад в седалката, старайки се да превъзмогне гаденето, пристигнахме, каза Мериан. Колата се гмурна надолу и се плъзна над безлюдните улици на Сан Рафаел, да не пропуснете да ме целунете за довиждане, тя паркира колата върху тротоара и го погледна. Той наблюдаваше кооперацията, в която бе домът му. Прозорците на апартамента му светеха.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 Да, отвърна тя ядосано. вечерта пихте таблетки, после и алкохол, много се вълнувахте за Каро, и ви беше страх от полицията. От два часа халюцинирате като лут. Първо решихте, че онзи психиатър, доктор Филипсън, Ева. После взехте дори мен за въг. Кола, аз въгли съм, не, Мериан, отново потвърди рашмур ефектът на колата. Въпреки това, няма да ви целна, каза той, просто ме пуснете да сляза от колата.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 Когато се качи горе, Завари Карол да го чака в хола, облечена с къса, полупрозрачна шълта нощница, чух как колата потегли, каза тя, слава богу, че се върна. Толкова се безпокоях за теб. Тя прикри гърдите си с ръце и смутено се изчерви, трябваше да си облека пеньоара. знам, благодаря ти, че ме изчака. Той мина покрай нея, влезе в банята и изми ръцете и лицето си със студена вода.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 Каза Пит, това удоволствие ми струваше 150 долара. Прекалено са им високи тарифите. А можеш ли да ми кажеш на кой номер можем да разберем дали Филипса не теранец, не ми казаха. Но взех неговия номер, тя побут на бележника си към Пит, ще му се обадя и ще го попитам. Каза той включи видеофона отново, в долна черта 5 и половина долна черта сутринта, да отвърна той, набирайки номера.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 Пит остави обувката на пода и поднесе кибритената котийка към нощната лампа, за да я огледа. В другата половина на леглото Карол вече бе успяла да си легне и май е спеше. Върху кибритената котийка беше написано със собствения му почерк, за обиколени сме от от бъгове, ръбове и въгове. Ето какво откри тази нощ, спомни си той, моето блестящо прозрение. Страхувах се, че по някакъв начин ще го забравя. Чудех се къде да го напиша.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 Той и подаде кибритената кутия, прочети какво съм написал тук. В случай, че забравя. Ако отново започна да бърни из с мозъка ми, тя се надигна, взе кибритената кутийка и я разгледа. За сме от от въгове, извинявай, ама ми стана смешно. Той я изгледа намръщено. Ето защо се обади на онзи доктор от Айдахо и го попита какво си правил, сега разбирам. Но той не е въг. Ти го видя на екрана и го чу как говори, да, така е, съгласи се Пит, кой друг е тогава. Или когато си започнал да пишеш това, Мериан Маклейн. Тя е най-ложа от всички. Ким на Карл, разбирам, Пит. Ето с кого си бил тази нощ. Чудех се, знаех, че не си бил сам, а с някоя жена. Пит включи видеофона до смятам да позваня на унези две ченгета, Хоторни Блек. Те не са замесени.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 И без това си се превърнал в доста голям проблем за тях. Той позвани на информационната служба и взе новия номер на Джоши Линк в Марин Каунти. Скоро на екрана се появи брадатото и червендалесто лице на Джо. Изглеждаше напрегнат. Да, коре, Пит, слушай, Каро ми се обади и ми каза добрата новина за вашия късмет. Боже мой, това е велико, ти ме прати при доктор Филипсън в Покатало? Попита Пит. Долна черта при кого, долна черта? Пит повтори името. Лицето на Джоши Линк застина от очудване. Е, добре, каза Пит, извинявай, че те събудих. Знаех си, че не си ме изпратил ти при него. Почекай за минута, каза Джоши Линк. Слушай, преди около две години, когато беше в магазина ми в Нью-Мексико и говорехме. За какво ли говорехме? Беше нещо за страничните ефекти на метамфетамин-хидрохлорида.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 Тук съм, Джо. Ако смяташ, че Пит трябва да се обади на Хоторн, Карл, познавам мъжа ти от години. Той има депресии с натрапчиви мисли за самоубийство. Редовно, ще бъда откровен, скъпа, той е маниякълно-депресивен тип, периодично изживява афективни психози. С нощи, под на новината за бебето е изпаднал в маниякълна фаза и аз не мога да го осъждам за това. Знам как се чувства, това е като да се родиш отново.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 Пит, каза Джо Шилинг, когато говориш с Хоторн, не забравяй, че всичко, което кажеш, покъсно може да бъде използвано срещу теб. Чисто и просто Хоторн не ти е приятел. Така че повнимателно и ясно, да, съгласи се Пит, но кажи ми, нима всичко се обяснява само със смесването на метамфетамините с алкохола. Избягвайки прекия отговор, Джо Шилинг попита, може ли да те попитам нещо?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 Мъжът, абсолютно непознат на Пит, държаше в ръка, гореща игла. Ако се опитате да ни създавате проблеми, ще я убием, каза той и насочи, горещата игла, към Карл, разбрахте ли ме? Часовникът до леглото показваше девет и През прозорците на спалнята нахлуваха ярките лучи на утринното слънце, да, каза Пит, разбрах ви, ставай и се обличай, каза Патриша Маклейн.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 Тя извади втора, гореща игла, и безшумно се върна в спалнята. Пит започна да се облича. Непознатият беше насочил към него другата, гореща игла. Чух, че жена ви има долна черта, късме долна черта, каза мъжът. Поздравления! Пит го погледна и каза, вие сигурно сте съпругът на път. Точно така, отговори мъжът. Аз съм Алън Маклейн.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 Така че успях да видя всичко, каро ще се събуди поне след час, каза Алан Маклейн, така че няма да се съобщи скоро за изчезването му. Сигурно чак до 11, откъде знаете, че тя няма да се събуди порано, попита Пит. Алан не отговори, ясновидец и сте зададе нов въпрос Пит. Отново не последва отговор, но беше очевидно, че Алан наистина е ясновидец. Той се обърна към жена си и каза, Мистер Гардан няма да се опита да избяга.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 Предупредих те да стоиш далеч от нея. Обаче, отбеляза Пит, сигурно още тогава си прочел в мозъка ми, че смятам Мери Ран за изумително привлекателна. Асансюрът пристигна. Вратата се отвори с плъзгане. В кабината стоеше детектив Уейт Хоторн. Той ги изядна изумено, после посъгна към джоба на сакото си. Колко полезно е да си ясновидец, каза Алан Маклейн, нищо не може да те изненада.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 Каза Патриша Маклейн на асансьора, не се нуждай от никаква помощ, благодаря ти. Добре, мис, каза послушно слушно Рашмур ефектът. Патриша погледна Пит, знаеш ли защо Хоторм беше в асансьора и се качваше на твоя етаж? Ще ти кажа, искаше да те арестува, не, отвърна Пит, той ми каза през нощта по видеофона, че са хванали убийца на Лъкман, човек от източното крайбрежие. Маклейнови мълчаливо се спогледаха. Вие лобихте невинен човек, каза Пит, хоторн ли? Каза Патриша, трудно може да се каже, че е невинен. Надява се заедно с него да се добере Мидвай Блек, но той не дойде. Нищо, може би по-късно, тази проклята Мериан, каза Алън, докато вървеха към колата, паркирана до Бордюра. Това не беше колата на Пит.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 Пит му е позванил и го е питал дали той, доктор Филипсън, е вък. Алан Маклен се засмя. И какво е отговорил докторът? Отговорил е, че не е вък, каза Патриша. После Пит се обадил на Джоши Линг и го осведомил за новините. Сещаш се, че отвсякъде сме заобиколени за са въгове. Джоши Линг му предложил да се обади на Хоторн. Пит така и направил.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 Алън я погледна въпросително и Патриша му обясни, възприятието му непрекъснато е превключвало от една в друга рамка. Първо е виждал Мериан като момиче, привлекател на 80-годишна теранка. Но после, като поглеждал към нея с кречето на окото си, престани, каза Пит досано. Тя започвала да му се струва аморфна маса цитоплазма, която плете своята паяжина от иллюзии, образно казано. Горкият Пит Гардън. Така на човек може да му мине меръка за всякаква романтика. Първо, не можеш да намериш бар, в който да пуснат Мериан, после, стига, обади се съпруга ти, достатъчно. И без това му се е насъбрало много. Това съперничество между теб и Мериан няма да доведе до нищо добро и за двете. Не бива да се сревноваваш с собствената си дъщеря, добре де, каза пат и запали цигара в настъпилата тишина. Под тях се нижеха хребетите на Сиера Невада.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 По-добре да изчакаме докато стигнем в мотела. Тя се обърна към Пит и каза, между другото, по-добре да беше отстъпил и да я беше целнал на нощ, както тя искаше. Защо? попита Пит. Тогава щеше да знаеш каква е. Кажи ми, много пъти ли ти се е случвало да се целуваш с зашеметяващо красиви млади момичета? В гласа й продължаваше да се долавя горчевина. Напразно се измъчваш по този начин, каза и Алан Маклейн. Господи, боли ме като те виждам да правиш това, ще го правя отново и когато Джесика плодръсне, каза път, знам, ким на съпруга ти. това може да се предвиди и без човек да притежава способностите ми. Видът му беше мрачен, колата се приземи върху гладката пясъчна площадка пред мотел, под слон. Насочили, горещите игли, към пит, маклейнови го принудиха да излезе от колата и го поведоха към едноетажната кирбича сграда в испански стил. От Мотелла излезе висок и слаб, добре облечен мъж на средна възраст и тръгна срещу тях, разпери у ръце. Здравей, Маклейн. Здрасти, пат, той хвърли поглед към Пит, мистер Гардън, някогашният собственик на Бъркли, Шта Калифорния. Знаете ли, Гардън, за малко да дойда в Кармел да играе в групата Ви, но със съжаление трябва да си призная, че се оплашиха от вашата ЕГъ апаратура. Той се засмя. Аз съм Дейвид Нютро, бивш член на екипа на Джерам Лъкман. Той протегна ръка, но питне прие ръкостискането. Правилно, изрече провлечено Нютро, вие не разбирате ситуацията. Вече и аз самият съм малко объркан от нещата, които се случват и които ще се случат скоро. От възрастта е, предполагам. Той ги поведе по покритата с почки пътека към отворената врата на офиса на Мотелла. Мери Ан пристигна преди няколко минути.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 Във въздуха над повърхността на басейна се образува блестящо водно кълбо. То се понесе към него, пукна се над главата му и го обле вода. Той отскочи назад, рогайки, мислех, че си велики сновидец, и смя се Мериан. Не очаквах, че някой може да те свари неподготвен. Тя се хвана за перилата на стълбичката и ловко изскочи от басейна. Гладкото и влажно тяло блестеше облестеше подлъчите на утринното слънце на Невада. Тя се загърна с бяла хавлия и тръгна към мотела. Здравейте, Пит Гардън, каза, докато минаваше покрай него, приятно е да ви видя отново, при това в момент, в който не ви се повдига. С нощи бяхте тъмно зелен на цвят, като плесени сал. Тя се усмихна и белите и зъби блеснаха. Бършейки капките вода от лицето и косата си, Алан Маклейн се приближи до Пит, вече е 11 часа, каза той, бих искал да позвоните на Карло и да й кажете, че сте добре.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 Маклейн продължаваше да тръска глава, за да се изсуши, интересна особеност на псионичните способности е, че някои от тях неутрализират останалите. Например психокинезата на дъщеря ми, както тя нагледно демонстрира. Аз не мога да предвидя използването и явно в случая въжи принципа за едновременността на Паули, Някое безпричинно свързващо събитие неутрализира напълно способностите на ясновидец като мен. Патриша се обърна към Дейв Мютро. сият мост наистина ли си е признал, че е убил Лъкман, да, отвърна мютро. Ротман му е въздействал, за да намали натиска върху, красивата синя лисица. Решихме, че полицията в Калифорния е започнала да се рови твърде на дълбоко, но те скоро ще разберат, че това е лъжа. Каза Патриша, онзи ВГБ блек ще сканира ума на мост телепатично, тогава това вече няма да има значение, отвърна Мютро."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 Не го познавам, вероятно е от източното крайбрежие, като мютро, значи не сте въг, в края на краищата, попита Пит. Не съм, и никога не съм ви казвала, че съм в. Когато ме попитахте, ви отговорих, можете да проверите. И вие наистина можехте, това е самата истина, виждате ли, Питър Гардън, тогава вие бяхте неволен телепът. Имахте пристъп на психоза, заради унези хапчета и алкохола.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 Нима ще я оставите да бъде измъчвана от Фрея, не, отвърна той, не и ако зависи от мен, знаете, че Рашмур ефектът на вашата кола ви каза, че не съм вък. Не мога да разбера защо не се вслушахте в него. Рашмур ефектите никога не грешат, тя въздъхна, поне докато не се развалят. И ако не е Бърника, но в тях. Но ако има начин да се разбере дали някой е вък или не, това е да се попита някой Рашмур.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 Думите й бяха едва доловими, той трябваше да се наведе към нея, за да я чуе. Тя продължаваше да го гледа вренчено. Отваряйки вратата на обляната от слънчевата светлина кухня, Карл Холдгарден каза: Пит, тук ли си? При сви очи, Пит го нямаше. В кухнята беше светло, топло и празно. Тя се приближи до прозореца и погледна надолу към улицата. Колата на Пит и нейната си бяха на мястото. Значи не беше отишъл някъде с нея.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 Кажи им какво се е случило. След кратка пауза тя добави, мъжът и жената са отвекли мистер Гардън. А ти не си направил нищо, съжалявам, мисис Гардан, извини се асанциурът. Тя се обърна и бавно се върна в апартамента. Влезе в кухнята и с несигурно движение седна до масата. Тези глупави, весяващи рашморови устройства, помисли си тя, изглеждат толкова интелигентни, а всъщност изобщо не е така. Достатъчно има нещо неочаквано, за да объркат всичко. Но как постъпих аз? Некой знае колко по-добре. Спала съм, докато мъжът и жената са дошли и са взели пит. Тъмноко много са жена. Това ми напомня за Патма Клейн. Но как да науча дали наистина е тя? Видеофона ти извъня. Карол нямаше сила дори да отговори. Джоши Линк седеше пред Видеофона и подстригваше червената си брада, докато чакаше да му отговорят. Странно. Помисли си той, може би още спят. Едва 10 и половина е, но... Той не мислеше така. Приключи набързо с подстригването на брадата, облече сакото си, излезе от апартамента и слезе долу при колата си Макс. Откарай до апартамента на Гарданови. Нареди той, докато сядаше. Сам се откарай, отвърна колата. Свършено е с тебе, ако не ме откараш, казаш и Линк. Колата неохотно запали и потегли по улицата, избирайки най-трудния начин за пътуване по повърхността на Земята. Шилинг нетърпеливо гледаше сградите и автоматите за поддръжка, покрай които преминаваха. Най-накрая стигнаха до Сан Рафаел. Е, доволен ли си, каза Макс, докато паркираше Тромаво и с излишно резки движения пред кооперацията с апартамента на Гърданови. Докато извизаше, Джо забелеза, че колите на Бит и са на местата си. А до тях бяха паркирани две полицейски коли. Качи се с асансьора и излезе на стълбищната площадка. Вратата към апартамента на Гърданови беше отворена. Той влезе вътре, посрещна го някакъв въг, мистър Шилинг. Изпратената от въга мисъл беше с въпросителна интонация. «Къде са Пит и Карол?» – попитът Джо. И видя зад въга седналата до кухненската маса Карол Холт. Лицето й беше бледо като восък. «Случило ли се е нещо с Пит?» – попитът той, докато избутваше назад въга. Аз съм е Бък Блек, каза въгът, сигурно ме помните, мистър Шилинг. Успокойте се, виждам в мислите ви, че нямате нищо общо със случилото се тук, така че няма да ви безпокоя с разпити. Карл вдигна глава и каза с кован глас, Уейт Хоторн, детективът, е убит, а Пит изчезна. Според асансьора са го отвлекли мъж и жена. Те са убили Хоторн, мисля, че жената е била Апатма Клейн. Полицията провери в апартамента им. Сега там няма никой, колите им също са изчезнали. Но, знаеш ли защо им е трябвало да отвличат Пит? Попита Шилинг. Не, не знам. Аз дори не знам кои всъщност са тези хора. Въгът е Бълг Блек извади един цевдокреник и вдигна от земята някакъв дребен предмет. Подаде го на Джош Шилинг. Мистър Шилинг е написал тази доста интересна забележка. Съобщи въгът, заобиколени сме от всякъде от въгове. Това обаче не е вярно.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 Мистър Хоторн плати прекалено скъпо за лекомислието си. Ебъл Блед смята, каза Карл, че хората, убили Лъкман, са дошли и са отвлекли Пит и са попаднали на Хоторн, докато са се оттегляли, но не знае кои са те, попита Шилинг. Точно така, отвърна Ебъл Блед. Но благодарение на мисис Гардън успях да науча много. Например, узнах в кого се е видял мистер Гардън с нощи. Преди всичко с психиатъра от Покатело, штатата Айдахо. Също така с Мариан Маклейн. За момента не можем да я издирим. Мистер Гардън е бил пиян и объркан. Той е казал на мисис Гардън, че убийството на Мистер Лъкман е извършено от шестимата члена на красивата синя лисица, които имат пропуски в паметта. Включително и от него самия. Можете ли да кажете нещо по въпроса, мистър Шилинг? Не, промърмори Джо Шилинг. Надяваме се, че ще открием мистер Гардън жив, казае Бъл Блек. Не звучеше особено уверен, глава 12 Патриша Маклейн долови изплашените мисли на дъщеря си и веднага обяви, Ротман, Мериан твърди, че извънземните са проникнали сред нас, и права ли е, попите седналият на централна позиция. Като техен водач, Ротман, възрастен, жилав човек с тежък поглед. Патриша надникна в ума на Пит Гарден и прегледа спомените от срещата му с доктор Юл Р. Филипсън. Забеле за странното чувство на лекота, незначителната гравитация докато той вървеше по коридора, да, каза тя, Мери е права. Долна черта, той е бил на титан, долна черта. Тя се обърна към двамата ясновици, Дейв Мютро и съпруга и Алън. Какво ще се случи, вариантите са много, прошепна Алън. Лицето му беше посивело като пепел, облаците се сгъстяват.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 Превъртя се няколко пъти и се разби в стената. Полтърга е ефектът, каза Алън. Не можем да я спрем. Патриша измъкна своята гореща игла, но оръжието завибира и се изтръгна от пръстите й. Ротман, обърна се Алан към водача на организацията. Накарайте я да спре, оставете ума ми на мира, каза Мериан на Ротман. Пит Гардън скочи на крака и се втурна към Мериан. Момичето го видя, не, изкръща Патриша на дъщеря си, не го прави. Ротман беше съсредоточил цялото си внимание върху Мериан, вените върху челото му бяха изпъкнали, а погледът – празен. Изведнъж Питгардън се превъртя напред и увисна надолу с главата. Започна да танцува във въздуха като парцалена кукла, размахвайки крайниците си, които сякаш бяха лишени от кости. После се понесе към стената и пътрише изкръща на Мериан. Мятащата се фигура за момент забави полета си, след това се заби в стената. Тялото навлезе в нея, само протегнатата му ръка и главата останаха да стърчат нелепо навън, Мериан, изкръща патриша, долна черта за Бога, измъкни го оттам, долна черта. Момичето се спря на вратата, обърна се панитйоса на, видя какво е направила Спит Гардън, видя израженията на майка си и на баща си, ужаса на всички в стаята. Ротман беше съсредоточил върху нея всичките си сили в опит да я спре. Тя видя и това. Слава Богу, каза Алан Маклейн и си отдъхна. Пит ни изпадна от стената и се строполи на пода. Всички с облегчение видяха, че е цял. Той почти веднага се изправи на крака и остана да стои така, разтреперан, вренжен в Мери Ан. Извинявайте, каза Мери Ан и въздъхна. Ние все още контролираме нещата тук, повярвайте ми, Мери Ан. Дори и те да са проникнали сред нас. Ще проверим всеки от организацията, човек по човек. Нали нямате нищо против да започнем за вас? Той се обърна към Патриша, опитайте се да установите колко дълбоко в съзнанието и са проникнали. Опитвам се, каза Патриша, но мисля, че ще узнаем повече от ума на Питър Гардан. Той иска да си тръгне, казаха почти в един глас Алан и Дейв Мютро. С нея, с Мери Ан, добави Мютро, нейното поведение не може да се предвиди, но неговото намерение е такова. Ротман се изправи на крака и се приближи към Пит Гардън. виждате в какво положение сме, каза той, водим очея на битка с титанците и непрекъснато губим позиции. Обедете Мериан да остане тук, за да можем да си възвърнем загубеното. Иначе сме обречени, аз не мога да я принуда да направи каквото и да било, каза Пит. Беше блед и трепереше, едва успяваше да говори, никой не може, каза Патриша и Алан Кимна, вие, психокинетиците.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 Ако това разруши организацията ви, всъщност аз не съм им необходима, каза Мери Ан. аз съм слаба. Проникването на въговете в съзнанието ми доказва това. Не мога да се боря с тях. Проклети въгове, мразя ги. Очите й се напълниха със сълзи от бесилие, мистър Гардан. Обади се ясновидецът Дейв Мютро, мога да предвидя следното. Ако вие си тръгнете от тук, без значение дали ще сте сам или с Мери Ан, колата ви ще бъде засечена от полицията.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 Въпреки това, тя бавно се върна на мястото си, мога да усетя как мозъкът ви работи, усмихна се момичето, успокояващо е. Ротман погледна към Питър Гардън и каза, аз съм основната защитна стена по пътя на ваговете, мистер Гардън. Няма да им лесно да проникнат в съзнанието ми, лицето му си оставаше невъзмутимо, днес направихме ужасно откритие, но организацията ни може да превъзмугне трудностите. А какво е положението при вас, Гардън? Вие ще имате нужда от помощта ни. При всеки човек те различно. Питкин на мрачно, трябва да убием е Блек, каза Патриша, да, подкрепи я мютро, съгласен съм, по полега, каза Ротман, никога не сме убивали в. Убийството на Хоторн беше достатъчно лоша и опасна стъпка, макар и извършена поради липса на друг изход. Достатъчно ще е да убием някой в, който и да е, за да разбирате не само за съществуването ми, но и за крайната ни цел. Не съм ли прав, той огледа присъстващите в търсене на подкрепа, но те очевидно вече знаят за нас, обади се Алън Маклейн, иначе как щяха да проникнат сред рядовете ни? Гласът му беше сърдит, пълен с раздразнение. Внезапно отъгъла се обади телепатката Мърл която до момента не беше взела участие в разговора. Ротман, сканирах всички присъстващи и не открих следи от проникване в съзнанието освен примери Ан Маклейн и при Питър Гардан, който не е псионик. Но установих наличието на своеобразна инертна зона в съзнанието на Дейв Мютро, която трябва да бъде изследвана. Бих искал останалите телепати да столят това незабавно. Патриша веднага съсредоточи вниманието си върху Дейв. Тя установи, че Мърол е права, в съзнанието на Мютро имаше някаква аномалия, която създаваше усещане за дейност против интересите на организацията. Мютро, каза тя, би ли могъл да насочиш мислите си към? Трудно и беше да определи какво точно трябва да предприеме. Вече повече от 100 години се занимаваше със сканиране на чужди съзнания и никога досега не се беше сблъсквала с подобно нещо. Озадачена, тя премина през повърхността на мислите на милтро и се зае със сканирането на по-дълбоките нива на психиката му, неосъзнатите и потиснати синдроми, които бяха изтласкани от съзнанието му.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 Вечни, живеещи някакъв полуживот, хранещи се с психическата му енергия. Нютру не носеше никаква отговорност за тях, но те съществуваха по някакъв начин в него, полуавтономни и неопитомени. Опълчени срещу всичко съзнавано от него, срещу всичко, в което той вярваше. Срещу всичките му жизнени цели. Чрез изследването на отхвърленото от съзнанието на Нютру можеше да се научи много за психиката му.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 Изведнъж мислите на Мютро се размиха, опитваш се да се измъкнеш, каза Патриша и погледна към Мъру и към останалите телепати в стаята, свързано ве с пристигането на дон. Дон беше един от телепатите, който още не беше дошъл. Той пътуваше на сам от детройт и можеше да пристигне всеки момент. В Ясновидската област, от съзнанието на Мютро има сцена, в която след пристигането си тук Дон намира начин да отвори инертната зона и да я проучи и. Патриша се по колеба, но останалите трима и успяха да прочетат мислите и, долна черта, заради това мютро ще бъде унищожен, долна черта. Но защо? В него или около него нямаше нищо, което да подсказва за намесата на ваговете. Но имаше нещо друго, което я караше да се чувства съвсем объркана. Със сигурност ли Дон щеше да проникне в тази област? Не, но подобна вероятност съществуваше. И как се чувстваше Мютро, знайки това, знайки, че смъртта е надвиснала над него. Долна черта, как щеше да поступи ясновидецът в подобна ситуация, долна черта. Така, както и останалите хора, установи Патриша, докато сканираше съзнанието на Мютро, ще се опита да избяга. Мютро се изправи на крака и изрече дрезгаво, страхувам се, че ще се наложи да се върна в Нью-Йорк.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 В мотелската стая, разговаряйки помежду си спискливи, кляскащи гласове, сегяха девет въга. И само още един човек, освен него самия. Дейв Мютро. Той и Дейв Мютро срещу всички останали. Невъзможна и безнадежна ситуация. Пит не помръдна, Само осталеше и гледаше девете въга. Единият от тях, този, който говореше с гласа на Патриша Маклейн, каза възбудено, Ротман. Току-що улових невероятна мисъл от Гардан. Аз също, обади се другва. Гардан ни възприема всичките. Въгът се запана и продължи, вижда всички ни, с изключение на Мютро, като долна черта въгове долна черта. Настъпи тишина, въгът, говорещ с гласа на Ротман, попита, Гардан, вие смятате, че цялата група се намира под контрола на въговете. Така ли е, всички, с изключение на Дейв Мютро? Пит мълчеше, но как можем да съзнаваме това?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 Шилинг надникна в спалнята и попита Карл: Как се чувстваш? Добре съм, Джо, отвърна тя. Беше седнала до прозореца, облечена с пъстра памучна рокля, и япатично гледаше към улицата. Детектив Ебб, Блек временно си бе е тръгнал от апартамента, така че Джо Шилинг затвори вратата на спалнята и каза на Карл: Знам нещо за Маклейнови, което не е известно на полицията. Карл вдигна глава и го погледна въпросително: Разкажи ми.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 Сигурно са отчаяни или са фанатици, добави той на ум. Няма нещо, което полицаите да мразят повече, отколкото убийците на полицаи. Продължи Джо, извършили са огромна глупост. Глупост и фанатизъм, помисли си, лоша комбинация. Видеофунът извъня и каза: За вас е, мистер Шилинг. Адвокат Лейрд Шарп. Джо веднага включи акрана. Лейрд, каза той, чудесно. Какво се е случило? Попита Шарп. Клиентът ти, Пит Гърдън, изчезна, каза Джо и обясни накратко ситуацията. Имам интуитивно недоверие в полицията. Поради някаква причина ми се струва, че не се опитват да намелят Пит. Сигурно заради онзи В, е Блек. Инстинктивното отвращение към титанците си казва думата Осъзна той, хм, ще се наложи да се ходи в Покатало, каза Шарп. Как казваш, че е името на онзи психиатър?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 Въртящата се пръскачка го накара да отстъпи от алеята в гъстата зелена пролетна трева. Да, самото ми пребиваване тук би ме излекувало от всичко, помисли си той. Ароматите, които усещам и около мен. Пред него, завързано за един кол, мукимна сиво магаре, виж, каза той на Лейерт Шарп, който вървеше подирамо два от най-прекрасните видове рози, които някога са отглеждани: Мир, звездата на Холандия. През 20 век в средите, занимаващи се с рози, тези сортове са се оценявали с деветка, което било почти максималната оценка. По-късно бил отгледан още по-модерен вид роза, космически пътешественик. Той посочи храст с огромни оранжеви и бели пъпки. Нашата страна. Това беше червена роза, но толкова тъмна, че изглеждаше черна. Върху венча и имаше светли точици. Докато оглеждаха, нашата страна, вратата на клиниката се отвори и на прага се появи дружелюбно, усмихнат, плешив възрастен мъж. Той пристъпи напред и ги поздрави, мога ли да ви помогна с нещо, попите той, присвил очи, търсим доктор Филипсън, каза Шарп, аз съм, каза възрастният мъж, страхувам се, че градината с розовите храсти се нуждае от напръскване. Виждам трефи на няколко от розите, той и стенцата с опакото на дуанта си.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 Беше трогателно, дори в един момент много усърдно надръска послание до себе си върху кибрите на кутийка и ескри, много тържествено, в обувката си. Беше написал, въговете са по петите ни, или нещо подобно, докторът погледна Шилинг и Лерд Шарк и попита, знаете ли нещо за вътрешните проблеми на Титан, абсолютно нищо, отвърна Джо Шилинг и изненадано, цивилизацията на титанците е ляско разделена на две фракции.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 Те вероятно са се опитвали да се доберат до него от месеци или дори от години. И след като е напуснал обежището на своята организация и е отишъл в Кармел, където не е разполагал нито с ясновидец, нито с други хора псионици, които да го защитават, и защо са го убили, попита Тихо Шарп, заради неговия долна черта, късмет долна черта, отвърна докторът, неговата плодовитост. Неговата способност да зачева деца. Ето кое е оплашило от титанците успехите му в играта, тях хич не ги е грижа за това, разбирам, каза Шарп, и всеки друг човек с долна черта, късмет долна черта е заплашен с унищожение от екстремистите. Слушайте какво ще ви кажа сега. Долна черта някои хора знаят това или предполагат, че е така долна черта. Съществува организация, основана от плодовитите Маклейнови от Калифорния. Може би сте чували за тях, Патриша и Алън Маклейн. Тъй като имат три деца, животът им е в опасност. Пит Гардън също демонстрира, че е плодовит и това автоматично постави него и бременната му жена Карл под смъртна опасност. Така че, аз го предупредих. Казах му, че се е сблъскал с ситуация, с която не може да се справи. Наистина вярвам, че е така. Освен това, гласът на доктора звучеше уверено. Смятам, че организацията на Маклейнови е безполезна, ако не е и опасна за нас.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 Не, разбира се, отвърна я досън, но доктор Филипсън. Тогава Лерд Шарп Поппи Терашмур ефекта на колата, в която седяха, въд ли е доктор Филипсън, да, отвърна колата, доктор Филипсън е въд. А това беше собствената кола на доктора, какво ще кажете, докторе, попита Джошилинг.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 Този начин на придвижване е значително по-добър от стандартното прекусяване на пространството, тъй като не се губи никакво време. Той се усмихна на Джо Шилинг и на Леярд Шарп и се наведе напред. Искате ли да ви покажа как става? Господи, на Шарп, обий го, виждате ли? Гласът на Филипсън достигаше до тях, но самият доктор не се забелязваше.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 Той почувства страх, ще го убия. Долетя от някъде гласът на Леерд Шарп и после прозвучаха няколко изстрела. Дали успях? Джо, дали? Гласът на Шарп заглахна. Настана абсолютна тишина. Страх ме е, Шарп, каза Джо Шилинг. Какво е това? Не разбираше какво се случва. Протегна ръце и изпита усещането, че напипа поток от подобни на атоми с които се носят навсякъде около него.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 Дали е завинаги, запита се Джо Шилинг. Въговете бяха невъобразимо много, той не можеше да види докъде се простира тази хоризонтална повърхност, не можеше да си представи дори. Долна черта, това е титан долна черта, каза някакъв глас в ума му. Джо осъзна, че не усещате теглото си и се носи надолу. Отчаяно се опита да стабилизира позицията на тялото си, но не знаеше как. Подяволите, помисли си, всичко се обърка. Изобщо не трябва да съм тук, помощ, извика той, измъкнете ме. Леер Чарп, тук ли си? Какво стана за нас? Никой не му отговори. Джо вече падаше с по-голяма скорост. Въпреки, че видимо полетът му не спря, той изведнъж усети, че е пристигнал където е трябвало. Около него се оформи огромна стая, затворено помещение с неясни очертания. В следващия момент видя маса, от другата страна на която седяха вългове. Започна да ги брои, но когато стигна до 20, се отказа. Редицата им продължаваше докъдето му стигаше погледът. Те бяха заети с нещо и в първия момент Джон не успя да проумее какво правят. След това изведнъж разбра. Долна черта играйте, долна черта, достигна до него мисълта на ваговете. Размерите на масата го смаяха. В далечината двата и края чезнеха в подструктурата на реалността, в която се намираше. А право пред себе си Джо видя ясно коло да карти. Въговете чекаха. И явно трябваше да изтегли карта. Той беше на ход. Слава богу, каза си Джо Шилинг, че мога да играя. Че знам правилата, макар че и да не ги знаех, едва ли ще да има значение за тях. Тази игра продължава прекалено дълго, за да имат значение и такива неща. Колко ли дълго играят всъщност? Кой знае? Може би дори самите вългове не знаят.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 И не можем да се измъкнем, никой от нас не може. Дори велики играчи като Джеръм Лъкман могат да умрат в нея. Да умрат, докато се опитват да спечелят. Долна черта, чакахме ви прекалено дълго, долна черта, достигна до него мисълта на ваговете. Долна черта, не ни карайте да ви чакаме още, долна черта. Джо не знаеше какво да прави, какъв беше залогът и какво можеше да заложи той.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 Той взе фигурата си и започна да я мести напред, квадрат след квадрат. 12 полета. Прочете надписа. Долна черта на вашата земя е открито злато. Получавате 50 милиона долара възнаграждение за продукцията от двете действащи мини. Долна черта. Няма нужда да се блафира, каза си Джо Шилинг. Какво поле? Най-хубавото, за което съм чувал. На игралните табла на земята няма такива.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 Съобщи му, мисля, на цялата група въгове. Долна черта, винаги ли играете така? Долна черта, много съм напрегнат, каза Джоши Линк, не съм видял добре какво пише на картата. Беше в бесен и много изплашен, тук има някаква измама. Както и да е, какъв е залогът? Долна черта в тази игра, детро и долна черта, отвърнаха въговете, не виждам документите за собственост, каза Джоши Линк, оглеждайки масата. Долна черта, погледнете отново долна черта, казаха ваговете. И той видя в центъра на масата предмет съвид на стъклена топка и с размерите на преспапие. Във вътрешността и блещукаше нещо сложно, ярко и долна черта, живо долна черта. Джо се наведе напред, за да го разгледа поподробно. Миниатюрен град, небостъргачи и улици, къщи, заводи. Това беше Детройт.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 Възрастният, весел и дребен доктор се усмихваше. Продължавайте да вървите, каза доктор Филипсън с приятен, нормален тон. Защото иначе ще си умрем тук. Няма да ви хареса, обяснете ми какво става, помоли Джоши Линк, но продължи да върви. Доктор Филипсън изобщо не изоставаше, крачейки с лекота с големи крачки. Вие определено провалихте играта, изкиста се доктор Филипсън, изобщо не са предполагали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 Каза доктор Филипсън: Ето защо съм тук, на тера. Под ослепителната обедна слънчева светлина неговата гореща игла блещукаше в такт с широките му крачки. Почти пристигнахме, мистер Шилинг. Още е един хълм и ще видите накъде сме се запътили. Постройката нарочно е ниска, за да не привлича внимание върху себе си. Всичките въгове, които са дошли на земята, или са екстремисти, не, отвърна доктор Филипсън. Това е Бълблек, детективът. Доктор Филипсън не отговори. Той не е от вашата партия, реши Шилинг. Отново не последва отговор. На доктор Филипсън явно не му се говореше по темата. Значи, ако нещата опрат до там, мога да му се доверя, попита Шилинг. Може би, Ким на доктор Филипсън.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 Напрага се появи женска фигура. Беше Патриша Маклейн. Съжалявам, че закъснях. Започна доктор Филипсън, но този човек тук и приятелят му дойдоха. Тя е извън контрол. Прекъсна го Патриша. Алан с нищо не може да помогне. Махайте се от тук. Тя претича покрай доктор Филипсън и Джо Шилинг към паркираната си кола. Там внезапно изчезна доктор Филипсън сумтя.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 Към офиса на Мотела и Джоши Линк надникна през вратата. В първия момент не може да види нищо, после зрението му постепенно се приспособи към полумръка. На пода лежаха сгърчени мъжки и женски тела, преплетени по такъв начин, че приличаха на някакво многорако чудовище. Като че ли бяха разбъркани и сплескани от някаква неизвестна сила, и получилата се невероятна сплав бе захвърлена тук.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 Ако бяхте дошли малко по-рано, ще, ще да убие и вас. Трябва да благодарите на съдбата, че закъсняхте за срещата. Треперейки, доктор Филипсън вдигна горещата игла и неуверено се прицели в Мериан. Не дайте, каза Пит Гърдън. Те опитаха същото и вижте какво стана. Мютро, попита докторът, а вас защо не ви е убила? Защото е теранец, отвърна Пит Гърдън, единственият сред вас.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 Отначало успяха да поемат частичен контрол над нея, но не можеха да го удържат. Наблюдава в битката им, тя беше в тази стая и продължи няколко часа. До пристигането на последния член на групата, Пит посочи смазаното, разкъсано тяло на светлокосмен с очила, Дон, така го нарекоха. Смятаха, че той ще реши изхода от битката, но Мютрои се притече на помощ със своите способности. Всичко свърши за миг. Както сегяха на столовете си, изведнъж започнаха да летят насам там като парцалени кукли. Пит помълча и добави, не беше приятно за гледане. Но така или иначе се случи. Той потръпна. Ужасна загуба, каза доктор Филипсън и изгледа Мериан Сумураза. Не контролируем полтъргайст. Знаехме за това, но заради Патриша и Алън я приемахме такава, каквато е. Сега ще ни се наложи да започнем всичко отначало.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 че лицето й е мокро от сълзи. Имаш ли нещо против последния двъг да се върне на Титан? Не знам. Равнодушно отвърна тя. Те държат Шарп там. Казат Джош и Линк. Разбирам. каза ютро. Е, това променя нещата. Той се обърна отново към Мериан. Не позволявай на Филипсон да си тръгне. Добре. Кимна тя. Доктор Филипсън свира мене. Добър ход. Е, мен ме устройва да направим размяна. Шарп може да се върне тук, а аз на Титан.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 След кратка пауза той добави, Шарп се върна от Титан. В клиниката ми в Айдахо е, как можем да го проверим, Попита Мютро. обадете се от тук на колата си, каза доктор Филипсън на Джо Шилинг, той трябва да е в нея или някъде край нея в момента. Джо излезе и отиде при една от паркираните коли. Отвори вратата и попита, кой е собственикът ти, мистър и мисис Маклейн, отвърна рашмур ефектът на колата, искам да използвам видеофона ти. Той седна на напечената от слънцето седалка и се обади на собствената си кола, паркирана до клиниката на доктор Филипсън в на пукател, щата Айдахо. След кратка пауза се чу гласът на колата му, Макс, какво искаш път сега, подяволите, там ли е Леер Чарп, попита Джо Шилинг, на кого му пука, ме внимателно, започна Шилинг. Но в този момент върху малкия екран на видеофона се появи лицето на Лейер Чарп, добре ли си, попита го Джо.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 Да те вземат дяволите. Добре де, отвърна Макс раздразнено. Ще му съдействам. Джоши Линк се върна в Мотела. Предвидих какво ще ни разкажете за разговора си с адвоката, каза утро, така че пуснахме Филипсън да си ходи. Джо се огледа. Така си беше. Доктор Филипсън го нямаше, нищо не е приключило. Отбеляза Пит Гардън. Филипсън се върна на Титан. Хоторн е мъртъв, но организацията им е унищожена. Казаам, ютро, останахме само аз и Мериан. Не можех да повярвам, когато видях как тя унищожи Ротман, на него се дължеше мощта Той се наведе на тялото на мъжа и го докосна. Кое е най-мъдрото нещо, което можем да направим сега? Обърна се Джоши Линк към Пит. Не можем да ги преследваме на Титан, нали? Не искаше да се срещне лице в лице си играчите от Титан отново. И все пак, най-добре е да се свържем за Ебъл Блек. Отвърна Пит, това е единственото нещо, което може да ни помогне в така създалата се ситуация. Иначе с нас е свършено, можем да се доверим на Блек, нали? Попита Мютро, доктор Филипсан загътна, че можем, каза Шилинг. колеба се и добави, аз предлагам да рискуваме, и аз, добави Пит. След кратка пауза Мютро кимна ляско, а ти какво мислиш, Мери? Попита Пит момичето, което продължаваше да седи превито в ъгъла.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 Отидоха при колата на Маклейнови и Джо Шилинг, позвани до апартамента в Сан Рафаел. Ако това е грешка, помисли си Джо Шилинг. Тя вероятно ще доведе до смъртта на Карло и бебето. Какво ли ще е то, момче или момиче? Сега има такива тестове, че още на третата седмица може да се определи полът на бебето. Пит, разбира се, ще е щастлив и в двата случая. При тази мисъл Джо леко се усмихна. Ето го, обади се Пит развълнувано. На екрана на видеофона се появи въг и Джо Шилинг си помисли с раздразнение, че всичките страшно си приличат. В действителност доктор Филипсън изглежда така, той, точно както го е видял Пит. Не е било халюцинация. Къде се намирате, мистер Гардан, достигна до тях от високоговорителите въпросът на въга. Виждам, че и мистър Шилинг е за вас. Ако се нуждаете от помощта на полицията... Сме готови да ви изпратим кораб по всяко време, където пожелаете, връщаме се, каза Пит, не се нуждаем от кораб. Как е, Каро? Мисис Гарден е много разтревожена, но физическото й състояние е задоволително. Тук има девет мъртви въга, каза Джо Шилинг. От Уа Пейнан, попита незабавно детективът, партията на екстремистите, да, отвърна Шилинг. Един от тях се върна на титан, този, който тук беше доктор Юра Филипсън от Покатал, штат Айдахо. Познавате го, известният психиатър. Настояваме да се займете с клиниката му незабавно. Там може да има негови съучастници. Ще го направим. Обеща е Бъб Блек. Убийците на колегата ми Уейт Хоторн сред мъртвите ли са? Да, отговори Шилинг. Това е добре, каза е Бъб Блек. Кажете ни местоположението си и ще изпратим някого да направи необходимото. Пит му да, даде исканата информация. Това е, каза Джо, когато екранът тугасна.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 Мога да видя ясно какво ще стане, ако тя не бъде приета в групата. Нека да кажем просто, че в този случай не ви очаква нищо добро. Другата альтернатива е неясна, защото Мери е непостояна и непредсказуема в рамките на обичайните причинно-следствени връзки, при нея е в сила непричинният принцип на едновременността. Нютро замълча за момент и продължи, възоснова на предвижданията си предлагам да се опитате да я направите част от групата. Долна черта, въпреки че това е незаконно, долна черта, точно така, кимна Джо Шилинг, нейното участие е строго забранено според правилата на токашните в организации. В играта не се допускат псионици от никакъв вид, но нашите противници също притежават пси способности, титанците са телепати. Мери би била много ценна за нас. Нейното участие в групата ще неутрализира фактора телепатия. Иначе те ще имат абсолютно преимущество.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 Аз ще получим ли разрешение от Эбъл Блек и полицейските власти? Попита Питиясновидеца, каква е прогнозата ви? Предвиждам среща между териториалния комисар САЩ Камингс и Эбъл Блек. Но не мога да предугадя резултата от нея. Има нещо, в което САЩ Камингс е забъркан и това внася нова промен в ситуацията. Чудя се дали САЩ Камингс не е екстремист. Как беше името на партията им, Луя Пейнън, отговори Джо Шилинг.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 Точно както бе предвиждала стратегията на титанците, с удоволствие ще ви отстъпя по някое от владенията ми, каза пит на Мериан и Дейв Нютро. Вие, Мери, можете да вземете Сан Рафаел. А вие, Нютро, Сан Анселмо. Надявам се, че това ще ви помогне да влезете в играта. Никой не му отговори, нито един от тях не се чувстваше достатъчно оптимистично настроен, долна черта как може да се блафира срещу телепати, долна черта.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 Попита Шилинг, така трябва да бъде, изрече Рязко Пит. Глава 15 В 10 часа вечерта членовете на групата започнаха да се събират в щък квартирата в Кармел. Пръв пристигна силвано сенгста, този път, може би за първи път в живота си. Трезвен и мълчалив, но както винеги с бутилка уиски в хартиен пик. След като я служи в бюфета, той се обърна към Пит и Карл Гардан, които пристигнаха след него. Не мога да повярвам, че ще пуснем псите в групата си.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 Келомайн веднага пое нещата в свои ръце. И може би така е най-добре, помисли си Пит, така е правилно, отговори той разсеяно и надникна в бюфета, за да види какво е донесъл си Ованосенкста. Този път канат с и то много добро. Пит си взе празна чаша и я сложи в машината за лед. Благодаря, сър, пропища машината. Пит си наля питие и се обърна с гръб към стаята, която бавно се пълнеше с хора. Дочуваше тихите им разговори, и то не е един, а цели двама мъпсита, да, но целта е патриотична, дори ги да е така. Пуснем ли пситата в играта, креснея, можем да поставим условието, че ще бъдат настойници, докато приключи този скандал с екстремистите, или как там се наричаха. О, понон, пишеше нещо такова за тях във вечерния брой на «Кроникъл». Е, сещаш се воинствената част от ваговете. Тези, за които мислехме, че са победени, видяли тази статия? Кроникъл, заключават, че тези лопононци, държат на толкова ниско равнище нашата раждаемост. предполагат, моля, ти каза, заключват. Това променя смисъл на статията, както и да е, не се хващай за думата, и исках да кажа, че ние сме долна черта, длъжни долна черта да вземем тези два мъпсионници в красивата синя лисица. Понзи вък.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 Искаше му се Джоши линг да дойде по-бързо, аз предлагам да ги приемем. Това ще подсигури защитата ни. Сега няма да играем долна черта помежду си долна черта, а срещу унези въгове-бъгове. А те могат да ни четат мислите и ако не им противопоставим нещо ново, загубата ни е сигурна. А това ново могат да ни го подсигурят два мапсионници. Кой друг, ако не те, няма да ни дойде помощ от небесата, я? Не можем да играем срещу въговете.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 Те са видели сметката на Лътман и на онзи детектив Хоторн, отвлекли са Пит Гардън и после. Но вестниците преувеличават. О, няма никакъв смисъл да се говори с тебе, Джак Булао демонстративно напусна групата. Когато минаваше покрай Пит, го попита, кога ще дойдат те. Онези два всеки момент, отвърна Пит. Карл се приближи до съпруга си, прекара своята гладка гола ръка през неговата и попита. Какво пиеш, скъпи, канат с колуиски.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 Пит кимна, и в нашите градове ще се появи и нещо друго, освен милиардите рашмуроустройства, които постоянно повтарят едно и също. Да, сър, не, сър, каро стисна ръката му, а ако не успем да спечелим, каза Пит, много скоро на планетата изобщо ще престана да се раждат деца. И расата ни ще загине. Тя кимна натъжено, това е голяма отговорност, каза за стеналата за тях Фрея Гардан Гейнс, като ви слуша човек, така излиза. Пит свира мене. и Джо е бил на Титан, така ли? И двамата сте били там, Джо, аз и Леярд Шарп, отвърна Пит, и сте достигнали до там мигновено, да, странно, отбеляза Фрея, защо не се разкараш от тук, попита Пит, нямам намерение да гласувам за присъединяването на тези два макционици към групата ни, Пит, обяви Фрея, казвам ти го директно, вие сте идиотка, мисис Гейнс, изрече Леярд Шарп.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 Не ме ли познахте? Отвърна мъжът студено. Мислех, че всички ме познават. Хоп-хоп, Тралала! Може ли с групата ви днес да поседя? Бум, ти аз! Ще бъде удоволствие, зная аз! Той се приближи, спря до пит и уверено протегна ръка. Аз съм над Разбира се, че можете да наблюдавате играта ни, мистер Кетц, каза бил Келлман. Ще бъде чест за нас!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 Тя дори не е член на групата ни, каза Фрея Гейнс. Настъпи тишина, ако той влезе тук, каза Пит, аз излизам, и къде ще отидеш, попита Келомейн. Пит не отговори, момиче, което дори не е част от групата ни, започна Келомейн, защо си настроен против него, обърна се Стюарт Марц към Пит, рационално ли е? Какво искаш да докажеш? Всички гледаха към него и се чудеха какви са причините за поведението му. Ние сме в много по-лоша ситуация, отколкото предполагате, каза Пит. Има много малък шанс да надиграем опонентите си. Е, и попита Стюарт Маркс, какво общо има това с. Смятам, обяви Пит, че Гетс е на тяхна страна. След миг над се разсмя. Той беше красив, мургав, с чувствени устни и умен, проницателен поглед. Това е нещо ново, възкликна на той, обвинявали са ме в какво ли не, само не и в това. Хоп, тралала, аз съм роден в Чикаго, мистър Гардан, увеявам ви. Аз съм теранец, тралала, тралала, долна черта, тралала, долна черта. Кръглото му, весело лице излъчваше искрена радост. Той изглеждаше поскоро изненадан, отколкото обиден, искате ли да видите свидетелството ми за раждане? Слушайте, приятелче, мен наистина ме познават навсякъде, без майтъп. Ако бях вък, досега да се е разчуло, не мислите ли? Пит отпил туискито и забеляза, че ръцете му треперят. Долна черта, изгубил ли съм връзка с реалността? Долна черта, запита се той, майда. Може би още не съм се оправил напълно след запоя и времения ми психически срив. Аз ли съм човекът, който има право да съди Кетс?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 Той нареди нерашмол на ефекта да се приземи пред кооперацията, в която бе апартаментът му. После се облегна назад и зачака. пристигнахме, сър. Колата се удари леко в тротоара и двигателят се изключи. Вратата се отвори по-слушно. Пит излезе навън, отиде до входа, отключи и влезе. Когато стигне догоре, установи, че вратата на апартамента, в който живееха двамата с Карол, е отключена. Отвори я и влезе, осветлението беше запалено, в гостната дългорест мъж на средна възраст седеше на дивана, скръстил нозе, и четеше, кроникъл. Забравяте, каза мъжът, захвърляйки вестника, че ясновидецът може да предвиди всяко събитие, за което по-късно ще научи, че се е случило. А вашето самоубийство би било голяма новина. Дейв Нютро се изправи на крака и пъхна ръце в чубовете. Държаше се абсолютно непринудено.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 Докато вадеше купчи на дрехи от гардероба и ги слагаше в единия от кофарите. Пит видя, че изглежда изплашена и потисната. И явно се бе пречупила след злополучния сблъсък в Мериан. Тя събираше багажа си трескаво, сякаш чувстваше неумолимото приближаване на нещо фатално. Къде отиваш, попита Пит, на Титан, да, отвърна Патриша, колкото се може понадалеч от това момиче. Там тя няма да може да се добере до мен.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 Единственото, което искам, е да се махна. Преди да се случи още нещо. Още нещо, свързано с долна черта, не е долна черта. Трябва да сме трима, за да повлияем успешно на Гардан, отбеляза Мютро. Тогава вземете над Кетс, каза Патриша. Пак ти казвам, нямам намерение да оставам тук дори минута повече от необходимото, но Кец сега е в Кармел, възрази търпеливо Мютро. А когато тръгнем натам, Гардан вече трябва да е изцяло под наш контрол.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 Да ограни ясновидските му способности до определено равнище. Така, че играта да стане непредсказуема. Може да се използват различни дози фенотиазин, които да действат за различен период от време. Така самият нютру няма да знае дали блъфира или не и колко точни са предсказанията му. Той ще тегли карта и без да я поглежда, ще играе хода си.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 Решение за всички проблеми, доктор Филипсън вече трябваше да е дошъл, каза утро безпокойно, сигурна ли си, че правилно сте се разбрали при договарянето. А ако умерените са се отказали от неговите услуги, официално те спазват, доктор Филипсън никога не е по-насил сред нас, каза Патриша, знаеш какво мисли по въпроса. Гласът ти беше рязък, личеше си, че е оплашена и обеспокоена, но го няма, каза утро Долна черта нещо не е наред, долна черта. Те се гледаха мълчаливо, какво предвиждаш, попита Патриша, нищо, отвърна мютро. Лицето му беше пребледняло, долна черта, защо нищо, долна черта, ако мога да предвиждам, мога да предвиждам, и точка, отвърна саркастично мютро, не е ли очевидно? Не знам, а бих искал да зная. Той скочи на крака и отиде до прозореца да погледне навън. За момент забрави запит. Държаше горещата игла, отпуснато, взирайки се във вечерния полумрак. Обърна гръб на Пит, който веднага скочи към него, Дейв, изкръща тя, изпускайки кучината книги. Нютро се обърна и лъчът на горещата игла, по край Пит. Той усети периферния ефект, дехидратната обвивка около лазерния лъч, който беше толкова опасен както близо, така и на далечни разстояния. Вит вдигна ръце и удари с двата си лакътя незащитеното гърло на ясновидеца. Горещата игла падна на пода и се търкуна далеч от двамата. Патриша Маклейн изхлипа и се хвърли към оръжието. защо, изкръща тя, неистово сграбчвайки малкия цилиндър, защо не успя да предвидиш това. Лицето на Мютро пребледня и помръкна, той затвори очи, падна на земята в конволсии и се хвана за гърлото, опитвайки се да си поеме въздух с хрипливи звуци. Сега не го интересуваше нищо друго, освен борбата му със смърта, ще те убия, Пит, Патриша Маклейн, дишаше тежко. Тя отстъпваше назад, стиснала с трепереща ръка на към него, гореща игла. По лицето ѝ се появиха капчици пот. Устните ѝ затрепериха, очите ѝ се напълниха със сълзи. Произнесе дрезгаво, мога да чета мислите ти и знам какво ще направиш, ако те оставя жив.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 Прошепна тя, ако го беше убил, може би нямаше да има чак толкова голямо значение, защото тогава нямаше да имате възможност да го привлечете на ваша страна и ние нямаше. Внезапно тя млъкна, зата й дъх и леко обърна глава, слушвайки се, вратата. Дръжката на вратата се помръдна. Патриша вдигна, горещата игла. Ръката й бавно започна да се сгъва и извива в китката, инч по инч. Докато най-накрая дулото на «оръжието» се насочи към собственото й лице. Тя погледна надолу, неспособна да откъсне очите си от него. «Недей!» Изхлипа Патриша, «Аз съм ти дала живот!» Моля те, пръста ти, противно на волята, натисна спусъка. Лазерният лъч изплющя. Пит затвори очи. Когато отново погледна, вратата на гостната беше отворена. На прага стоеше Мериан, обгърната от вечерния здрач.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 Мериан отговори след кратка пауза, когато двамата с Джоши Линк пристигнахме в штаб-квартирата в Кармел и видях Нац, разбрах всичко. Знаех, че Нац е лидер на организацията. Той беше поглавен дори от Ротман, и какво направи, поинтересува се Пит. Джоши Линк влезе в апартамента, запахтян от усилие. Приближи се до Мериан и сложи ръка на рамото й, но тя рязко се отдръпна от него и отиде в ъгъла, където зачака неподвижно. Когато тя влезе, каза Шилинг, като се си сипваше на питка. Мериан, Джосепо Колеба, преместих чашата, която държеше. Обади се Мериан безизразно, преместих я с петинча, това е всичко. Той я държеше на равнището на гърдите си, чашата влезе вътре в него, добави Шилинг, и развея за сърцето му, отдели част от него от кръвоносната система.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 Сега вече разбра защо докторът не се появи. Той е знаел, че ти ще дойдеш тук, каза Пит на Мериан, така че не е по да напусне Титан. Филипсън не спасил себе си за тяхна сметка, и аз така мисля, прошеп на Мериан. Не мога да го виня за това, каза Джоши Линг. Пит се наведе над Нютро и го попита, ще се оправите ли? Нютро мълчаливо кимна, трябва да участвате в играта, каза му Пит, на наша страна.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 Ще се погрижиш ли за трупа на майка ми? Моля те, разбира се, каза Пит, хвърли поглед към Джоши Линк и отново се обърна към Мериан, защо не слезаште ни почекаш в колата? Ние ще се обадим на Екбъл Блек. Известно време няма да имаме нужда от теб, благодаря, каза Мериан. Обърна се и бавно излезе от апартамента. Пит и Джоши Линг я изпратиха с погледи, благодарение на нея, каза Джоши Линг. Имаме шанса да победим въговете. Пит кимна. Благодарение на нея и защото мютро все още беше жив. Жив и вече не на страната на титанците. Провървя ни, каза Джо. Някой беше оставил вратата на штаб квартирата отворена. Тя видя кец преди той да успее да я види. Стоеше отвън, така че той разбра за идването и, когато вече беше прекалено късно. Мисля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 Всичко друго можеше да почека. Имам и доверие, каза Джоши Линк, и не се притеснявам, че може да направи нещо неочаквано. Да се надяваме, че си прав, каза Пит и се наведе на тялото на Патриша Маклейн. Тя и беше майка, осъзна той, и все пак Мериан направи това с нея. Но въпреки това, ние зависим от Мериан. Джо е прав. Нямаме избор. Глава 16. Това, което трябва да разберете и приемете, каза Пит Гърдън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 Той се бе свързал по видеофона с психиатъра си, доктор Маки от Солт Лейк Сити, за да се разберат за фенотиазина. Договориха се, че медикаментът ще бъде доставен в щък квартирата в Кармел, директно от една от фармацевтичните къщи в Сан Франциско. Получателят щеше да бъде бил Келамен, който както винаги беше влязал в ролята си на лидер. След колко време започва да действа фенотиазина, обърна се Джо Шилинг към Пит, веднага след като се приеме, отвърна Пит. При положение, че Мютро не го е взимал до момента. Като се има предвид, че лекарството намаляваше псионичните способности, вероятността Мютро да го е взимал беше малка. След като Ебъл Блек ги разпита, четиримата напуснаха Сан Рафайл и се понесоха към Кармел със старата заядлива кола на Джоши Линк. След тях летеше празната кола на Пит Гардън. По време на пътуването почти не разговаряха. Мериан гледаше безизразно през прозореца.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 в Питър Гардън, в Джо Шилинг, в Дейв Мютро и въг Мериан Маклейн. Последната фигура не беше толкова съвършено копие като останалите, Мериан явно представляваше проблем за титанците. Дори в това отношение, и ако загубим, попита пи двойниците. Неговото копие, въгът Питър Гардън изрече с абсолютно същия тон, ако и когато загубите, мистер Гардън.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 Той вече си беше в къщи, тук, на тера, и живееше своя нормален живот. Пит потрепна и прехвърли погледа си на другите три копия, които следваха първото с същата лекота. После той изпътниците му с неохота също започнаха да се изкачват. Горе вратата пред тях се отвори. Въгът Питър Гардан влезе в щъб на красивата синя лисица. «Здравейте, поздрави той присъстващите!» Стюарт Маркс, или неговият двойник, служа с го поздрави и после измънка, предполагам, че вече всички сме тук. Той, или то, пристъпи към прага и погледна надолу към стълбите. Здравейте, здрасти, лаконично отвърна Пит Гарден. Те седнаха от двете страни на масата, титанските двойници от едната страна и, красивата синя лисица, плюс Дейв Нютро и Мериан Маклейн, от другата, цигара, протегна пакета си Джо Шилинг към Пит. Не, благодаря, прошепна Пит. Двойникът на Джо Шилинг седнал срещу тях, протегна пакета си с цигари към двойника на Пит Гардън и изрече: Цигара, не, благодаря, отвърна копието на Пит Гардън. Пит се обърна към Бил Келамайн и попита: Пристигала ли е пратка от фармацевтична къща в Нью Йорк? Трябва да я получим преди да започнем играта.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 Лимони, бутилки и миксер, чаши и халби, той видя пакет, загърнат в кафява хартия и завързан с лентитка, помислете си само, каза ми замислено: ако това не свърши работа, съмен ще се случи същото, което се случи с Патриша и с останалите от организацията в Невада. Въпреки тези думи той изглеждаше сравнително спокоен, в тези въгове от партията на умерените, продължи той, недолавя мунова нова зловещо незачитане на реда и законността което усетих в Фуапейнан, в доктор Филипсън и останалите. Нютро видя как питва ди капсула фенотиязин от едно шишенце и каза: Ако знаете времето на действие на тази доза, ваговете ще могат. Не го знам, отвърна Питла конично, докато пълнеше чаша с вода. Фармацевтичната къща, която е произвела тези хапчета, твърди, че могат да действат незабавно и в пълната си сила.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 Гласът му прозвуче спокойно, бе успял да скрие разочарованието си, много добре, обади се двойникът му. Погледна към Пик и се усмихна подигравателно, тогава ще пренесе игралното поле от Тера на Титан. Вярваме, че теранците няма да имат нищо против, какво, възкликна Джо Шилинг. чакайте. Но вече беше късно, процесът на пренасене бе започнал. Стаята завибрира, съмрачи се. Двойниците, седнали от другата страна на масата, започнаха да се разпадат. Като че ли физическите им тела преставаха да функционират, сякаш ваговете се готвеха да захвърлят своите уродливи екзоскелети. Двойникът на Пит, седнал точно срещу него, изведнъж се изви по отвратителен начин. Главата му увисна, очите се изцъклиха, избубиха блясъка си и се покриха с късове органична тъкан. Тялото се разтресе и върху него се появи дълга пукнатина.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 Защо, зачуди се Пит? Сякаш след като изхвърлиха човешките си обвивки, общуването между двете раси веднага се влоши. До, каза Пит, ако бил Келамайл, няма нищо против, искам ти да местиш фигурите ни. Добре, Кимна, Джоши Линк. Над игралната маса се спуснаха студени и влажни филизи от сива мъгла. Фигурите на ваговете срещу тях станаха неясни в неестествения мрак. Титанците се отдръпваха дори физически, сякаш искаха да контактуват колкото се може по малко с теранците. И това като че ли не беше от враждебност, а беше спонтанно. Може би, помисли си и пит, бяхме обречени на тази схватка от самото начало. Резултатът от срещата между нашите две култури е бил напълно предрешен. Почувства празнота и непреклонност. Беше твърдо решен да спечели играта.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 Усещаше, че е така. Струваше му се, че играят безкрайно отдавна, въпреки че едва бяха започнали. Бил Келомен протегна ръка и изтегли карта. Не я поглеждай, предупреди го пит. Разбрах, да, отвърна Келомен раздразнено. Без да поглежда картата, той я плъзна по масата към Мютро. В по полумрък Мютро концентрира вниманието си върху обърнатата с опакото нагоре карта. От напрежение лицето му се покри с бръчки, 7 квадрата, изрече той най-накрая. Джоши Линг, познак на Кейл Майн, премести фигурата му 7 квадрата напред. На полето, върху което стъпи, пишеше, долна черта повишаване на цената на горивото. Платете на компанията за комунални услуги 50 долара, долна черта. Джоши Линк вдигна глава и впери поглед в представителя на титанците, седнал от другата страна на масата.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 Вие сте объркан, нали, но аз не чувствам те да се намалели, отвърна неуверено Мютро. Представителят на ваговете, който седеше срещу тях, каза, искате ли да се откажете от играта, за сега не, отвърна Пит и превлегнелият от ужас бил Келомайн машинално кимнах в знак на съгласие. Какво е това, запита се Пит, какво става? Долна черта ни има, Дейв Мютро ни е предал отново, въпреки заплахата от страна на Мериан, долна черта.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 Бил Келлма също се наведе към него да се посъветват. И останалите от групата доближиха глави, шепнейки. Искам да го обявя за блъф, каза Джоши Линг. Членовете на красивата синя лисица гласуваха. Повечето бяха съгласни с обявяването на хода за блъф. Но предимството им беше малко, блъф, обяви на висок глас Джоши Линг. Въгата обърна картата си, беше деветка, честно е, изрече с усилие Мериан.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 Джак Блау с треперещи ръце изброи дължимата сума и я предаде на ваговете. Това е катастрофа, прошепна бил Келомейн. Нима не ви се е случвало да оставате в играта след подобни загуби и преди, попита Джо Шилинг. А на вас, отвърна с въпрос Келомейн, случвало ми се е, каза Шилинг. Но не съвсем, каза Келомейн, в края на грещата вие отпаднахте от играта. Шилинг, провалихте се. А сега проваляте и нас. Джо не каза нищо, но прегледня, да продължим играта, каза Пит, твоя беше идеята да доведеш този неудачник тук, продължи да мърмори Келомайн, без него нямаше да имаме този лош късмет. Като председател на групата, но ти вече не си председател на групата ни, тихо му напомни миси сенкста, играйте, каза я досано, Стюарт Маркс. Новата изтеглена карта пак бе поставена пред Дейв Нютро, без да бъде видяна. Ясновидецът премести бавно фигурата 11 полета напред. На квадратчето пишеше: Долна черта домашната ви котка, е намерила ценен стар албум на тавана. Печалба 3000 долара долна черта блув каза въгът. След кратка пауза, Дейв Мютро обърна картата. Наистина беше 11 сетица титанците бяха загубили и трябваше да платят. Сумата не беше чак толкова голяма, но тя накара пид да потрепери от радост.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 Този път той мълча толкова дълго, че пълзата започна да изглежда безкрайна. Просто кажете хода, изстреля бил Келъмън най-накрая. 3. Прошет на Мютро. Джош Линк премести фигурата на теранците. И Пит, прочете, долна черта основите на къщата ви са повредени заради своячище. Цена на ремонта 14 000 долара. Долна черта. Въгът не помръдна, после внезапно каза: Аз няма да го обявявам за блъв.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 Ако имахме само един телепат, помисли си той с горчивина един единствен. Но Патриша никога не би се присъединила към тях, а Хоторм беше мъртъв. Пък и дори да имаха телепът, представителят на ваговете несъмнено щеше да открие някакъв начин да го неутрализира, така като ваговете ограничаваха своите собствени телепатични способности. Това беше очевидно, и двете страни играеха играта твърде отдавна, за да се хванат на толкова проста уловка.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 Сега всички членове на «Красивата синя лисица» гледаха в него. Попитът Джона прегнато. Стиснал юморци, Пит Гардан чакаше медикаментът да започне да действа. Минаха пет минути, никой не се обаждаше. Единственият звук, който се чу, беше когато Джоши Шилинг си от цигарата. Пит, обади се внезапно бил Келомайн, не бива да чакаме повече. Не можем да издържим напрежението, така е, каза Джоши Линк. Лицето му беше поруменило и мокро от пот. Цигарата му бе изгаснала. Трябва да вземеш решение, дори и да е грешно. Пит, възкликна Мериан. Въгът се опитва да промени стойността на картата, значи е блъфирал, моментално се образи Пит. Така би трябвало да бъде. Иначе въгът би оставил картата непроменена. Пит се обърна към него и каза, долна черта обявяваме хода за блаф, долна черта. Въгът дълго време не помръдна.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 Става въпрос за последната ми игра срещу късметията Лъкман, смятам, каза въгът, че въпреки своите цели и намерения, аз губя играта срещу вас, Теранци, не възнамерявате ли да продължите, Попита Джош Шилинг, вадейки цигарата от устата си и оглеждайки въга. Контролираше се напълно, лицето му беше решително, ще я продължа, отвърна въгът. Внезапно всичко пред лицето на Пит Гардън избухна. Масата се стопи, той почувства ужасна болка.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 му се струваше, че създанието е дори подревно от въга, срещу когато бяха играли. Тази твар живее между световете, помисли си той, между слоевете реалност, които сме способни да възприемем, и ние, и въговете. Махни се от мен, той започна да маха още поинтензивно с ръце и крака, в опит да избяга или поне да пробони съществото. Но създанието се заинтересува още повече и се приближи, Джош Шилинг, закреща Пит, помогни ми. Аз съм Джоши Линг, каза съществото. И се понесе към Пит още по-бързо, разширяващо се и лако му разперено, а очност и страх. Лоша комбинация. Какъв Джоши Линг си и ти? Подяволите, изкръща ужасено Пит. Той замахна към огромната твар и се изви, опитвайки се да се дръпне в страни, но очността. Без да е съпроводена със страх, не е чак толкова лошо нещо, каза създанието. От психологична гледна точка това е основният стимул на его системата. Господи, възкликна Пит и затвори очи. Това беше Джо Шилинг. Какво ли бяха направили с него ваговете? В какво се бяха превърнали двамата с Джо, озовавайки се тук, в този мрак? И дали ваговете наистина бяха направили това? Или само така изглеждаше? Пит се наведе напре, напипа единия си крак и се зае трескаво да развързва обувката си. Свалия, замахна и удари с всичка сила съществото, Джоши Линг, хма, каза създанието, ще трябва да обмисля това. И се отдръпна някъде в тъмнината. Задаха, Пит зачака връщането му. Знаеше, че ще се върне. Джоши Линг се мяташе в необхватното празно пространство, въртеше се, струваше му се, че пада.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 Пък и как мога да дойда при теб? Аз просто си се серея тук. А ти, Ела, поблизо, повтори моното на гласът. Не, помисли си, Джо. Не се доверяваше на този глас. Страхуваше се, махни се от тук, каза той из астина, слушвайки се. Но създанието не се махаше. Той ни измами, мислеше си Фрея Гейнс в тъмнината. Ние спечелихме и не получихме нищо.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 За тях ние сме стара, загиваща раса, която е изживяла отредения и срок и трябва да бъде принудена да напусне сцената. Ето че се появиха и ваговете. Сияещи същества, безтеговни, реещи се високо над смазаните от чудовищни сили, деградирали и умиращи създания. На малка луна, далеч от огромното древно слънце. Вие искате да видим това, осъзна тя. Това е начинът, по който възприемате реалността и то е не по-малко реален от нашата собствена гледна точка. Долна черта, но вече няма да е така. Долна черта. Проумяхте ли това? Попита тя си реещото безтегвовно присъствие, което беше реещ сецитанец, че и нашата гледна точка е не по-малко истинска от вашата. Вие не можете да промените начина, по който виждаме света. Или можете. Това ли искате всъщност? Тя зачака отговора, плътно затворила очи от страх, в идеалния случай, достигна до нея студена мисъл, двете гледни точки биха могли да съвпаднат. Но на практика не се получава. Тя отвори очи и видя увисна кълбо от пихтиеста плазма, върху което по комичен начин с червени конци беше долна черта бродирана от долна черта и името му. блек, какво?» Попита тя и се огледа. До нея достигна нова мисъл на Блек. има известни затруднения. Ние самите още не сме ги разрешили, от тук идват и противоречията в нашата култура. След кратка пауза той добави, успях да взема надмощие над играчите, с които вашата група си премери силите. Сега сте на земята, в семейната си къща в Сан-Рафаил, където в момента провеждам криминално разследване. Светлината и силата на притегляне, усети ги и двете. Надигна се внимателно, видях, видели сте гледката, която ни преследва.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 Намират се на твърде високи позиции в нашата култура. Трябва да сте доволна, че сте тук, Мис Маклейн. Тонът му беше груп. А какво стана с останалите членове на групата ни? Попита По Мериан. Къде са те сега? Очевидно не бяха в Сан Рафаел, в Кармел Ли. Разпръснати са, отвърна Еба, блек раздразнено. Мериан не можеше да определи на кого се сърди той, на нея, на членовете на групата или на своите събратя въгове.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 Възрази Ебб Блек, победата ви просто беше отложена за известно време. Тя си е ваша и ще си я получите. Но не веднага, в тона му се долавише леко тенът на удоволствие. Ебб Блек не беше особено натъжен от положението, в което се намираше красивата синя лисица, от факта, че членовете й са разпръснати, оплашени и объркани. Че са в състояние на пълен хаос, мога ли да отида в Кармел? Попита тя, разбира се. Можете да отидете на всяко проклято място, което си пожелаете, мис Маклейн. Но Джоши Линк не е в Кармел. Ще трябва да го търсите другаде, ще го потърся, каза тя, ще го търся, докато не го намея. И него, и Питер Гардън, И няма да се откажа, докато не събере цялата група, помисли си тя, както когато сегехме на масата и играехме срещу титанските играчи. Както когато бяхме в Кармел малко порано тази вечер. Малко порано, и страшно отдавна. Тя се обърна и излезе от апартамента. И не погледна назад. Гласът, остър и раздразнителен, связа слуха на Джо Шилинг. Той се отдръпна от него, или поне опита да се отдръпне, но гласът пълзаше по му. Е, Ломотеше той. Е. Ей, мистер Шилинг, имате ли минутка свободно време?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 От Дизаупаф от Звездичка-Звездичка, знаете, Звездичка Ерна 19001990, немска оперна певица, Сопрано, Бел, Преф, Звездичка-Звездичка Дизаупаф от Нем, Вълшебната флейта от Моцарт, Бел, Преф. Арията на царицата на нощта, попита Джо Шилинг, поемайки си дъх в усилие, да. Точно така, гласът ползваше по него и го притискаше безмилостно. И вече нямаше измъкване. Да, дум-дум, да ума, да, диди, да да, дум-дум, присъедини се към него още един глас, този път женски. Двата гласа заврещаха заедно, да, имам тази плоджа, каза Джо Шилинг, на шведската His Master's Voice. С двете арии на царицата на нощта, по една от всяка страна, може ли да си я купим, обадиха се двата гласа в хор, да, отвърна Джо. Започна да различава, гледа светлина пред себе си.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 Той се огледа, стоеше в гостната на непознат старомоден дом, върху гол дъщен пут, предпроядена от молци стара червено-бяла кушетка, на която седяха две познати фигури – ниски и тантурести мъж, и жена с увратителни прически и пълни сочност погледи, а случайно да носите плочата със себе си, изписка е с Сибли. Очите на седналия до нея лес Сибли блестяха от нетърпение.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 Играта беше свършила, слушайте, каза Джоши Линк и изрече въпроса си внимателно, дума по дума, отвън, ли, е, колата, ми. Надяваше се да е така, молеше се за това, не, отвърна лес Сибли, намерихме ви и ви докарахме до тук, Форегон. Не си ли спомняте? Седналата до него е със се изкикоти, показвайки големите си здрави зъби, той не помни как сме дошли, каза и лес и двамата избутнаха в смях. Искам да се обадя на Макс, каза Джоши Линк, трябва да тръгвам. Съжалявам, тръгна, залитайки, довиждане, а плочата на Ерна Бергер, възклик на Реса си бли разтревожено, ще ви я изпратя по почтата. Внимателно, стъпка по стъпка, той се доближаваше до вратата. Имаше смътен спомен, или усещане, къде се намира тя. Трябва да намеря видеофон, и да се обадя на Макс, можете да позвоните от тук. Лес Сибли и го преведе през коридора до трапезарията, а после може и да решите да поостанете. Не. Шилинг намери видеофона, включи го и набра номера на колата си, да отговори Макс след малко. Джо Шилинг, ела да ме вземеш, и откъде да дойда да взема дебелият и задник. Джо Шилинг му даде адреса. После се върна обратно през коридора в гостната. Седна отново в креслото, където бе седял допреди малко и машинално опипа дрехите си, надявайки се да намери цигара или лулата си. Музиката го обруши още повече от преди и го накара да се свие. Седеше, притиснал длани една към друга и чекаше. Из всяка изминала минута се чувстваше все по-добре. Постепенно осъзна какво им се е случило. И как са се измъкнали. Когато видя, че е насред гора от евкалиптови дървета. Пит Гардън разбра къде се намира. Въговете го бяха пуснали и той беше в Бъркли, в старото си владение, същото, което беше загубил от Уолт Ремингтън и което бе купено чрез асоциацията на Пенклетън от покойния в момента Лъкман. На грубо изработена пейка сред дърветата, право пред него седеше мълчаливо и неподвижно млада жена. Неговата съпруга, Карол, добре ли си, попита я той. Тя им назамислено да, Пит.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 Тя е почувствителна от нас в много отношения, Пит. позяла и разумна. Много мислех за това, докато седях тук. Струва ми се, че продължи дълги години. Пит я потупа по рамото, после се наведе и е целуна. Надявам се, че ще успееш да си върнеш Бъркли, каза Карло. Предполагам, че в момента го владее Доки Лъкман. Смятам, че няма да имаш проблеми. Тя не е толкова добър играч, предполагам, че Доки ще мине и без него.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 А ако е и двете, тогава Фрея ще се окаже права, каза той, нали помниш извидното и подмятане, че се надява това да е бебе, загатвайки, че не е убедена, разбира се, имам предвид по едно от двете. Близнаци Кога за последен път са се родили близнаци? Той знаеше отговора на Изост, преди 42 години. В Кливланд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 Там той най-кола, качи се на нея и я запали. А когато се отдалечи на известно разстояние, я паркира до бордюра и след като събра кораж, попите Рашмур ефекта: Кажи ми, аз въгли съм, мили теранец, нека да видим, каза колата. Вие сте мистер Дейв Мютро от Канзас Сити. След кратка пауза колата продължи: Вие сте теранец, мистър Мютро. Отговорих ли на въпроса ви, слава Богу, каза Мютро, да, отговори на въпроса ми.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 Така беше по-добре, отколкото да продължи да се скита безцелно из пустинята, самичка в мрака, без да има някой, естествено, някой извън групата, който да ѝ помогне, и без да знае какво ще се случи с нея. Възрастният мъж запали да колата и каза с приятен глас, аз съм доктор Юра Филипсън. Тя го зятна, знаеше, сигурна беше, че знае, кой е той. Или, по-точно, долна черта, какво долна черта е той, искате ли да слезете от колата? Попита, По доктор Филипсън, ако желаете, мога да ви оставя там, където ви намерих, на не, прошепна Фрея. Тя се обледна назад в седалката си, разгледа го внимателно и се замисли, мисис Гейнс, каза доктор Филипсън, долна черта, как ви се струва идеята за разнообразие да поработите за нас, долна черта. Той погледна към нея и се усмихна, но в тази усмивка нямаше нищо весело. Беше абсолютно студена, интересно предложение. Отвърна Фрея, но трябва да го обмисля. Нямам намерение да взимам прибързани решения. Много интересно предложение, наистина, помисли си тя, ще ви дам време, каза доктор Филипсън. Ние сме търпеливи. Разполагате колкото си поискате време. Очите му проблеснаха. В отговор Фрея му се усмихна. Та наникайки си самоуверено някаква мелодия, доктор Филипсън насочи колата към Айдахо и се понесе из тъмното нощно земно небе. Долър еднакво 25290 и едно долър Бук долна черта Ит еднакво 4526 източник, Моята библиотека, Ачпи, Каи Тънка, Инфо, Тъкст, 25290 и едно сканиране, разпознаване и корекция. Сир долначерта и Ифано, 2011 и корекция. Номът, 2011, долна черта долна черта издание. Долна черта Долна черта Филипка Дики играчите от Титан Хегам, Плеерс в Титан, Копиегът в Филай Диск 1963 Фирст, Пупис Хетингреат Барита им Байсфър и Букс ЛГ, 1963 Превод, Васил Велчев Редактор, Милена Иванова Дизайн на корицата, Бисер Тодоров на подготовка Николай Стефанов Формат 70-умножение 100. 32 ISBN 000648249X авторско право 2005 издателска къща, Infodar, EOD, Sofia и ISBN 954761178H. Аудиокниги на български язик, генерирани за вас с висококачествен глас от Google Text към реч. За сайта книги.ми